Mit navn, det er Christoffer Tauber. Og hvem er du? Ved siden af, der står jeg, Morten Christiansen. Og øh, vi har fået lov til at få den her sæson af, med noget på spil. Og øh, ja, som sagt, det aller aller første afsnit, vi er lige blevet vist rundt i 24 studier. Og nu står vi her foran mikrofonerne. Og foran mig, der står en gæst, som vi skal snakke med lige om lidt. Han hedder Niels og går også under navnet Emilio Hestepis. Brr. Og er en øh, kreativ person, som, som jeg har glædet mig til at snakke med i dag. Men jeg tror lige, skal vi ikke lige introducere for lytterne, altså sådan, hvad, der, hvad der kommer til at ske, måske også, hvordan vi kommer til at lave den her podcast, og hvordan vi måske kender hinanden. Ja, skal jeg lægge jeg ud? Skal det? Fyre den, af. Fyr den af. Okay, det er sådan, at den her podcast er jo skabt af nogen, der hedder SK, elev- og studenterkooperativet. Og der er en, en god sjæl, der hedder Lind, som kontaktede mig og spørgede, hey, vil du give et uh, sådan lille, lille bud på, hvad, hvad du kan gøre ved den her podcast? Så siger jeg siger sådan, jo, det kan jeg da måske godt. Og så var jeg sådan, åh, ha, jeg vil egentlig gerne snakke rigtig meget om kreativitet. Og så, øh, så var jeg sådan, jeg havde lidt svært ved at finde en, en medvært. Også fordi jeg havde lidt travlt, og du ved så var jeg sådan lidt, nå ja, okay. Så skrev jeg egentlig til Linde, vil du være Fuck it, jeg gider ikke lave den. Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg gider, jeg gider faktisk ikke være med til det her. Så skal han have en tatovering, og det er faktisk den her ål, nu kan lytterne ikke se det, men, men jeg har fået en ål på armen af en, en god mand, der hedder Mickey Pau Otker. Jeg kontakter Mickey og siger, hey, vil du ikke lave sådan noget på mig? Øh, og så siger han sådan, jo jo, så siger han, det skal ikke være en slange, det skal være sådan noget, sådan noget andet noget, som ikke er en slange, men sådan noget ålenåde. Og så siger han sådan, jo, han jammer lige lidt. Så ser jeg ind på hans Instagram, han har været med i en podcast. Og så er jeg sådan, oh, hvad fuck er det her for noget? En eller anden anden scholder, der, der laver en, en podcast. Og så finder jeg ud af, at det er en podcast, der hedder Vinder. Med en øh, fyr, som hedder Morten Christiansen. Og så tænker jeg, fuck mand, ham der, han vil gerne lave noget af det samme, som jeg gerne vil lave. Øh, så skriver jeg til dig, tror jeg. Ja, sådan en, en, du, laver, en, du laver den helt gode, fordi du sender mig en video. Ja. Det har jeg lært af siden, og det skal man også gøre, når man skal i kontakt med folk. Send en video og, og sige hej, det er, det er meget federe end at sende en besked. Ja, jeg var faktisk op og vaske på, mit, på min vaskeri, og så var jeg sådan, på her ham der, han vil det samme som mig. Han vil gerne snakke om kreativitet, han vil gerne snakke med musikere, han vil gerne snakke om, hvad man, hvad man skal gøre, når man er musiker, eller man er tatovør eller designer. Og så øh, tror jeg, at vi sådan lidt i fællesskab fandt frem til, at vi vil rigtig gerne lave det her. Vi vil rigtig gerne repræsentere den kreative side her på 24-7 og på, altså i, i programmet med, med noget på spil. Og så tror jeg, at vi fandt frem til, at folk, som, som virkelig har noget på spil, det er, det er kunstnere eller sådan folk, som udfolder sig så kreativt, og som måske og måske ikke lever af det. Og det her twist mellem at leve af det eller ikke at leve af det, det er noget, som vi egentlig rigtig gerne vil undersøge. Så der var en lille historie om, hvordan vi kom til at lave det her. Nu kan jeg lige introducere mig selv, og så kan du køre bagefter, Morten. Som sagt, så hedder jeg Kristoffer Tauber. Jeg er journaliststuderende ved Center for Journalistik i, i Odense ved STU der har jeg studeret snart fire år. Jeg skal snart i det, man kalder praktik. Så har jeg lavet en del podcast nede i Næstved, ved noget, der hedder JB10, Ungdomsprojekthuset JB10. Lavet noget, der hedder hip hop historier også lavet noget, der hedder Næstved Kunstby Podcast. Alle mulige forskellige... Mega-ægte. Mærke... Mega-ægte ting. Ja får jeg lige sådan en lille regibemærkning, mega ægte. Og det er derfor, jeg synes sådan et, sådan et, sådan et medie som det her er, som sagt, mega ægte, og er en god ting, som man kan tune ind på og få et indspark, hvad skal man sige, kreativitet. Og så har jeg lavet en, sådan en festival, der hedder Næverland i et stykke tid, og bare jammet rundt med en masse fede mennesker, og faktisk også bookede jo øh, vores gæst herover til en festival på et tidspunkt, for ja, det var, hvornår var det? Er det et år siden eller sådan noget? Halvandet år siden? tror, det er et det år, halvandet. Ja, jeg skal ja. sgu ikke helt huske om det var 21, 22. Var det 22? Ej, jeg kan simpelthen ikke Jeg kan godt slå det op, hvis det er... Nej, det er lige meget. Det er jo skyldig... Altså, lytterne er jo ligeglade. <laughs> okay. Men må vil du ikke lige præsentere dig selv, hvem du er hvad du laver? Jo, helt klart. Altså, det er jo uh, mega nice alt det, du lavede. Det rimede rimelig meget uh, på alt det, jeg har lavet. Til daglig er jeg ligesom kreativ uh, konceptudvikler på et reklamebureau... Og øh, så er jeg sådan en type, der ikke kan lade være med at lave alle mulige forskellige side og ting at ved siden af. En af de ting har så været den her podcast, der hedder Vinder som har kørt siden starten af 23 her, hvor jeg har snakket med ja, et hav af kreative mennesker, som øh, netop altså enten er tatoverere eller designer, eller illustrator, eller musikere. Og min ligesom baggrund, eller bevæggrund for det er ligesom, at jeg øh, selv har været øh, kreativ hele mit liv, og har prøvede alle mulige ting, og prøvede at skulle finde en eller anden måde, at det ligesom kunne blive et arbejde, eller at jeg sådan kunne tjene penge på noget, jeg synes var sjovt. Så jeg er ret sådan pro, at man advokerer for alle de forskellige ting, man kan lave inden for kreativitet. Det tog mig mange år før, at det gik op for mig, at der er en kæmpe branche i kreativitet, hvor at folk laver alle mulige skøre ting, som de lever af, som man, man ikke vil vide, at okay, der sidder en eller anden, kvinden et eller andet sted, og bare sidder og laver de her tegninger hele dagen, og det er bare det, hun skal. Eller sådan. Hvem er, altså nu kan jeg lige, bare lige gå ind på, på dit domæne med, med, med din podcast. Nu laver du så det her sammen med mig, men hvem er sådan den vildeste, du har interviewet indtil videre? Altså nogen, som du tænker, det der, det vil mange mennesker have godt af at opleve? Uh, ja, måske kunne det være Frederik Bager, som hedder Dovenfisen på Instagram, som er en konceptartist uh, som bare tegner sådan billeder af, hvordan en stemning i et spil skal være. Det, synes jeg, var noget af det mest spændende. Altså sådan, altså sådan, ja, når man skal vildspil. udvikle spil, ikke? så skal man ligesom have, sådan, okay, hvordan skal the vibe være? Hvordan, altså, hvordan skal det føles at sidde og spille det her spil? Så tegner han ligesom den følelse. Så han tegner ligesom sådan et frame af, hvordan vil det se ud i det her spil? Okay. Så det er meget sådan, okay, tegn den her verden. Og så det sidder han bare lave tegninger. Han kan godt lide at tegne. så du tegne han bare hele dagen? Maler han det også? Altså sådan øh, på vægge og sådan. Noget? Når han maler væg, så er han sådan så maler han lidt mere sådan noget fantasyagtig øh, hyggenåde. Prøver han at lave en lidt anden stil, ikke? Ja. Ja, det det var, det var mega inspirerende at gud, det det der arbejde det der. Kommer du tror du til at leve af kreativitet sådan resten af dit liv eller sådan, nu er du selvfølgelig kreativ konceptudvikler og sådan, noget, men kommer du til at lave det altså resten af dit liv? Ja, det tror jeg. Jeg tror altid jeg vil lave et eller andet der er kreativt. Jeg tror det vigtige for mig er bare at at jeg laver et eller andet, jeg synes er sjovt, og som jeg har det fedt over. At sådan, det er nok den klassiske ikke, med sådan at hvis jeg skal på arbejde 8 timer om dagen, hvorfor skal det så være et eller andet, hvor jeg glæder mig til at have weekend? Det har jeg virkelig altid øh, været bange for at der. Mm. Øh, så det er bare vigtigt for mig, at jeg har det fedt over at tage på arbejde. Ja. Det har jeg lige nu. Helt klart. Er der, er der noget, du kan løfte sløret for, at du arbejder lige på for tiden? Altså sådan for eksempel i det reklamebureau, du arbejder i. Altså, er der noget et eller andet fedt, du vil hive frem og lige sådan sige, det der det, det er der jeg er glad for, vi laver? Jamen, det er desværre lidt en business, hvor der er sindssygt meget øh, tyst, tyst, før ting kommer ud og sådan noget. For de der mennesker, der lægger alle mulige penge i reklamer, de, de vil ikke snakke om det før, det ude. Men mit arbejde langt hen ad vejen er at finde på, hvad kunne, det, hvad kunne være sjovt at lave. Altså, og så du ved, ender du tit i et studie og skal filme en eller anden, der står og leger, at de uh, tager bad i uh, en eller anden uh, tønde i et studie i Nordvest eller... Alle mulige ved, ting er sådan det mest legn i at finde på, det her det kunne være grineren, det her det kunne være grineren, det her det kunne være griner Det er det, jeg synes, der er det fedeste. Og så ting, der også, altså når de bliver færdige, og står, det er også fedt. Men jeg tror, min hjerne kan godt lige sådan at åbne op for alle koncepterne og alle mulighederne. Så jeg nyder rigtig meget at sidde i den der proces, hvor det faktisk sådan, fuck, det være sygt at lave de her ting. Så kommer man med 100 forskellige idéer til, vi kunne gøre det her, finde ud af, hvad vi vil. Ja, det synes jeg er fedt jo, altså, nu ved jeg jo at vi begge to altså jo, faktisk maler graffiti. Du har faktisk været til, til Street streeter festival i går og ja. male. Ja. Jeg synes jo noget jeg opdagede, da jeg begyndte at male øh, i 2017 som faktisk en ret gammel var jeg vil sige, jeg tror, jeg var, hvad har jeg været, 20, 21 eller sådan noget, der fandt jeg ud af, at der var sådan noget, der hed graffiti, og sådan noget med, med udfoldelse på vægge, med, med bogstaver og alt muligt. Og det der med bare at tage sin plads, og det der med bare at udvikle noget, og så bare gå ned og gøre det, det, det var noget, jeg kunne mærke inden for det der med det kreative felt, det var noget, der virkelig talte til mig. Altså det der med at gå ned på en væg, en stor hvid eller en stor sort væg, og så bare altså fyre et eller andet op på den. Altså det, det, det, det tiltalte mig så meget, og det var også derfor, jeg gerne ville, snak med folk, altså i mit domæne, i de podcast, jeg har lavet snakke rigtig meget om, med graffiti maler om hvor, hvordan man ligesom kan drive det der videre ind i sit professionelle virke. Og det, jeg sådan ofte fandt ud af, det var, at jamen, du skal egentlig bare tage det der med dig ind, det der med bare at gøre noget, det der med bare at, at få idéer, og hvad skal man sige, bare ikke, ikke tænke for meget over det, og så bare sådan prøve nogle ting af hele tiden, ikke? Så kan man godt tit lægge nogle, hvad skal man sige, dæmper på sig selv hele tiden. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde. Jo, jo, 100%. Jeg tror også, det er det, som, øh, som for eksempel reklamebranchen også lærer en det der med, at altså, det, i den kreative proces, der er det bare at, altså, du må aldrig lige sige nej. Det er ligesom bare fyret fyre den af med alt muligt. Vi kan også det her, vi kan også det her, vi kan også det her. hvor Hvis man i sit personlige liv prøver at være kreativ, så er der måske tit, at man når at lukke ned, fordi man, det bliver ind i hovedet, og man, er, man tænker eller andet, så ah det er måske også for dumt og sådan noget. Skriv det ned eller fået tegnet det, eller fået lavet nogle streger, eller et eller andet, sådan... Det der med, at der er ikke nogen skam i at, lage, at sige noget, som du senere finder ud af, at det var en lortig idé, og hvad så? Ja, så siger du en til, og så var den fed... Altså, det, det tager millioner idéer, før der er en, der er god, ikke? Så jeg tror jeg, man skal ikke være så bange for netop bare at åbne op og lave alt muligt. Det er måske det, du også har når man så bare går i gang med at spraye, så det er det sådan, ja, ja, det var så kende hvad det bliver ja ja lige præcis. og det er jo også sådan noget jeg godt kunne tænke mig at leve af fordi mange af dem jeg har snakket af det er jo sådan, nogen der lever for deres kreativitet og altså, så er det graffiti og så er det folk som har lavet sådan noget hip hop hvor at nu er de tekstforfattere eller de er øh, manuskriptforfattere eller du ved laver alt muligt sådan andet hvor øh, sige shady business øh, ved siden af hvor at, at, at jeg tror med den her hvad skal man sige den her podcast og de her de her ti episoder vi skal lave nu kunne jeg godt tænke mig at finde frem til hvad fanden er det man måske som ung mennesker skal gøre når man står der, og måske skal vælge en vej i livet. Altså, om det skal være at gå 100% efter den, den sådan kreative vej i livet, eller om man også ligesom skal have, som, som, som vi også har øvnet at sige, det der med at have noget at falde tilbage på. Altså, ja. Ja, men og, og også det der med, at det er ikke sikkert, at nu har jeg også malet graffiti hele mit liv, og i lang tid tænkt, at, at hvis jeg så skal leve af at være kreativ, så må det jo være, at jeg skal leve af at male graffiti. Men det der med lige pludselig at finde ud af, Jamen, jeg har egentlig også været netop typen, der har lavet alle mulige projekter, og så lavede jeg en YouTube-blog, og så lavede jeg, du ved, en podcast, og så lavede jeg et øh, digtprojekt på Instagram og bla bla bla. Alle mulige ting, hvor, okay, det der det betyder så, er, at jeg godt kan lide at lave koncepter, så lige pludselig om det, det er faktisk at der er et arbejde der, der er et sted, hvor det vil være godt, ikke? Så måske nogle gange skal man også finde ud af, at jamen, du kan godt lide at lave af, men det kan godt være, B, måske kan blive dit job, som stadig er sådan en del af, af dit kreative virke. Men så kan du blive... For eksempel nu kan jeg bare male graffiti for sjov, og så skal jeg ikke tænke på, om det er noget, der vil sælge. Øh, så sådan find ud af, hvor er din kreative sjæl, hvor passer den til et job, ikke? Det er det, jeg tænker, vi også vil komme til at finde ud af at snakke med en masse mennesker, sådan, som sådan ved, er kreative, men lever de af det? Lever de for det? Hvad har de hævet ud, som ender med at være... Øh, deres arbejde, og hvornår er det 100% passion? Aktivt. Ja, hvad for nogle brøkdel af det er, at man måske tjener penge på, og hvad er det, man ikke tjener penge på? Og hvad kan man ligesom altså, få, få med derfra på en eller anden måde? Altså, fordi bliver man ligesom opfyldt af sit, sit, sit kreative jeg, eller bliver man, bliver, man, bliver man måske nedbrudt, hvis man gør det til sit arbejde? Eller sådan noget, ikke? Altså, jeg, jeg kender også en, en, for eksempel en meget kendt maler, som øh, også har et helt almindeligt job ved siden af... Øh, men jeg ved, han får sindssygt mange bestillinger på alt muligt. Øhm, og, og det virker nogle gange, som om det stresser ham en lille smule, du ved. Og så tænker jeg sådan, du ved, du, du er jo altså, du er den vildeste. Du kunne bare gå, altså, du kunne bare gå solo, hvad jeg vil sige, gå private, og så bare, så bare leve af det der. Men jeg tror også, der er nogen, det er jo, det er jo noget, vi kan spørge folk om sådan løbende. Øh, men jeg tror også, der er nogen, der simpelthen bare ikke vil altså af princip gøre det der. Og det er det, der er fede, når man begynder at snakke med så mange kreative mennesker, og får åbnet op for sådan... Altså, hvad er også de øh, dårlige dage på det kreative kontor? Og sådan, øh, hvad, er det, hvad er det for nogle ting, der, der gør, at man ender med at have en balance i, skal man male alle de der bestillinger der? Eller du ved, som musiker, er det, skal du tage alle de der spillejobs, øh, der, som du måske ikke overgår? Eller skal du, kan du bedre lige bare være i studiet, og så finder du en anden måde, at der er penge i det? Eller sådan, ja, yeah, altså, jeg, jeg glæder mig til at hvad skal man sige, komme igennem, den her episode. Og ja, altså, vi har jo mange på beding, vi gerne vil snakke med. Altså, øh, og nogle af dem, som jeg også gerne vil snakke med, var sådan en musiker som Raske Penge, som vi også lige har snakket om i dag. Nu må vi se, om vi får ham i studiet. Det kunne være fedt. Det kunne være nice. Det kunne være rigtig nice. Altså, og, og man kan sige, vi er jo som sagt øh, sådan rimelig åbne for, øh, for, for, for bud. Så når du hører det her, så kan du enten skrive til, til, til mig eller til, til Mojo. Hvor hvad er din Instagram? Den hedder Mojo Snakker. Mojo snakker M-O-J-O-S-N-A-K-K-I-R snakker, bum. Og jeg hedder egentlig bare Kristoffer Tauber på Instagram. Det med CH og FF, og så kan man øh, skrive til, til mig. Og nu er det jo, altså som jeg sagde, første gang vi laver det her. Og så nu kigger jeg lige ud på min tekniker, Jon, for jeg tror ikke, jeg kunne høre dig. Sagde du noget før? Han sagde, det er snart tid til noget musik, så jeg tror faktisk, måske vi bare tager det nu, og så vender vi tilbage til vores, øh, til vores gæst. Helt sikkert. Altså, første nummer, vi skal høre i dag, den har jeg jo øh, hævet med op af hatten. Det skal at vi Ja, og øh, grunden til, at jeg har taget det her nummer, det er fordi, at jeg, jeg synes, at øh, selvom at det er Kanye, en øh, forholdsvis ikke undergrund artist, så øh, synes jeg, at øh, temaet i den her sang, den, den passer perfekt til det der med, og han står bare i en butik og sælger tøj, og øh, drømmer om at tage et rumskib og flyve væk til ø. Er det, nu kigger jeg over på dig, er det er det en sang, du har hørt meget? Den her? Øh, jeg tror, jeg har hørt den en del. Den er fra College Dropout af den, ikke? Præcis. Ja, så der var han jo heller ikke. Altså, der, der bryder han lige så stille igennem, eller, eller hårdt igennem, ikke man? På det tidspunkt, der, der har han drømmene stadigvæk. Ja. Ja. ja. Så mega lækkert at høre fra øh, Kæmpe Artist, hvordan det var, da han skulle, øh, skulle rise. Jamen altså, vi skal høre om Nils Kerns Rise om lidt. <laughs> nu, er det, nu er det Kanye West, der kommer her. I've been working this gray shift, yeah, yeah. oh, workin shift and I ain't made shit I wish I could buy me a spaceship and a fly I swear I did I swear I I feel you man I've been working this gray shift and I ain't made shit Alright, vi er tilbage fra, øh, fra Kanye. Nu har mig Morten snakket sådan rimelig nok, synes vi allerede nu. Og jeg har skrevet en lille sådan præsentation af vores, øh, vores gæst her, som allerede er blevet præsenteret en lille bitte smule. Men øh, jeg vil lige forsøge at gøre det endnu bedre. Så vil vi gerne sige velkommen til Emilio Piss også kendt under navnet Nils Kjern. Og i dag vil vi så gerne lære en smule om kreativitet fra din hjerne, en rap-person, der har udgivet fire albums, bygget til unge heste, folk der kører bilen ind i brosen og har hungerne sult efter en milliard pizzaer. En kreativitetsmaskine med flere bars, end der er tal, som er i pig. Og spørgsmålet i dag, Emilio, er, hvorfor vil du ikke være rig? <laughs> rigtig sikkert. God damn. Damn. Du har jo bare bars der, hva? Ja, jeg skrev det lige i bussen på Havre, ikke også? <laughs> jeg sad faktisk i går, fordi jeg havde hørt så mange af de der 1 milliard pizza beats. Så sad jeg og begyndte at bygge op omkring is. Så sådan, hvor man kunne finde is henne i Aldi, og så er det sådan noget med, hey man, der er talrige øh, is ned i Aldi, og sådan noget. Uh, ja, ja. Nå, jeg ser, prøv... hvad du laver det her. Ja, ja, ja. ja. Altså, ja, ja. Vandrer han allerede i gang, okay, okay. Ja, ja vi kan godt tage en battle senere, hvis det er det. Ja, vi ser lige, ja. hvor vi ender. Ja, ja Nå, men uh, Nils eller Emilio Hestepis, var der, var der noget i den her introduktion, du føler, der lige mangler om dig selv? Så kan du lige få lov til at overtale den. Okay, ja, altså jeg vil sige det opsummerer jo ikke alt om hvem jeg er, men jeg synes da, det er sådan rimelig øh, on point. Altså jeg synes at du siger nogle, nogle gode ting der og på en sjov måde også. Øh, jeg kan derfor høre du har hørt noget af det musik jeg laver og ja, jeg, jeg synes det er en meget fin introduktion. Altså jeg skulle sgu altid svært når folk de spørger jeg var til en fest i går, så spørger jeg: "Nå hvad laver du?" så siger jeg eller hun siger måske en dag: "Jeg har hørt at du laver musik", så siger jeg: "Jamen det er rigtigt, jeg laver noget rapmusik. musik. Nå okay du rapper, sådan, ja det kan jeg godt sige. Sådan, Nå men hvad for noget laver du så?" Så sådan, det er sgu lidt svært at sige det. Altså ikke fordi det er raketvidenskab eller noget, men det er bare en lille bitte smule weird. Og jeg har svært ved, for mig er det ikke så weird, men jeg ved bare for andre, der lytter til det, har det den der lidt weird vibe. Og derfor har jeg nok lidt svært ved at regne ud, hvordan det egentlig lyder for andre mennesker. Men, øh, men jeg, jeg laver noget rapmusik, som er det meste af det, er sådan lidt til den sjove side, har nogle humoristiske elementer, og så tager det typisk udgangspunkt i sådan nogle hverdagsagtige situationer og objekter og sådan. Ja. Så du vil, ikke, altså, du vil ikke kalde dig selv sådan en rapper, når du står over for folk? Nej, jeg synes bare, det er mærkeligt. Altså. Men jeg er da rapper. Jeg kan ikke løbe fra det. Altså, hvis vi sad i byretten, og jeg blev spurgt, <laughs> er du rapper? Så ville jeg være nødt til at sige ja. Altså, jeg har lavet, det ved jeg, 150 rapnummer. <laughs> er, er det virkelig 150? Jeg ved det ikke. Ligger jeg... 150 på Spotify? Jeg ved ikke, der ligger sgu også meget på SoundCloud. Noget af det ah. der sample-baserede shit, der, det er ikke lige, øh, det <laughs> sgu ikke lige på Spotify. <laughs> Men jeg har i hvert fald lavet rigtig mange ting, og jeg kan helt sikkert øh, rappe, og jeg kan også øh, Boston til en fest, hvis der lige er stemning og sådan noget. Ikke? Og, ja, Men nej, jeg tror bare ikke, jeg, jeg måske ser ikke lige mig selv primært som en rapper. Mere som en jeg tror, der er mange, person. der siger, at hvis, hvis du kan freestyle, så er du fandme rapper. Altså, det er det mest ægte, du kan gøre. <laughs> altså, hvis man kan Boston frisset til en fest, det, jeg har aldrig hørt nogen sige, og, og ligesom ligge en freestyle til en fest, som bust en frisser til en fest. What the fuck, man Det må være noget Aarhus-jagong, ikke? Altså, er det ikke sådan noget? Det, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Er det ikke bare det, det hedder? Men, øh, men jeg ved da i hvert fald, at Mark Johnson, han giver ikke meget for det. Fordi han siger jo, at han kun skriver tekster, hvis han ved, at de skal udgives. Okay. Så man kan bare føre det fristil af på de groupies. Alright, alright. Men du er fra Aarhus. Var det egentlig der, du snakkede, altså ikke snakkede, men startede med at, at komme ind i det her hip-hop-rap-miljø, eller startede med at være den form for rapper, du er? Altså, jeg startede med at lave rapmusik i Aarhus, men at komme ind i hip-hop- og rap-miljøet, det gjorde jeg i hvert fald ikke i Aarhus. Nej, hvis der var et... Øh, så var jeg ikke en del af det. Øh, måske var der heller ikke så meget. Altså, jeg har været lidt som fan. Har jeg været til Took it i Aarhus nogen Aarhus Took it. Ja, jeg har været til, uh, til ja, Took it for øh... lang tid siden. De tog uh, alt mit uh, marijuana i indgangen. Arh, det er jeg ked af at høre. Mm, ja. Arh, Jeg har aldrig været der. Arh, men det var en Hip-Festival i Aarhus, som var rigtig fed. Og der kom jeg helt sikkert, øh, det ved jeg ikke. Der har jeg sikkert været 3-4 gange eller sådan noget. Jeg kom også til mange koncerter i Aarhus, bare med, med Rap X, der kom forbi. Men jeg, jeg tror bare ikke, jeg var en del af noget miljø heller. Og det, vi lavede, dengang jeg begyndte at lave det der rapmusik, der var det sammen med nogle folk, jeg gik på universitetet med. Og der var det måske noget, vi lavede sådan meget hjemme på nogle drengeværelser eller sådan noget øh, om aftenen, øh, når vi havde fået lidt at drikke. Som... Men så det startede sådan en uni? Det var ikke sådan øh, det var på teenageværelset, det startede? Eller? Nej, faktisk ikke. Altså, da jeg var teenager, var jeg med i et rockband. Øh, så, så der var jeg lidt en del af den musikscene, der var. For, for meget upcoming bands Altså, og jeg lærte egentlig ret mange fede typer at kende igen det også. Tror og hvad lavede du, spillede du musik der? Eller jeg sang, sang? jeg forsang. forsanger. Ja. Ja. Jeg svarede på en annonce i børnevisen, da jeg var 12 år gammel eller sådan noget, tror jeg, hvor der var et band, der søgte en forsanger. Uh, og så var jeg sådan, ja, okay, det kan jeg godt. Og så tog jeg til sådan en slags audition nede i sådan kælderen til et fritidsgermude i Års V. Og så kom jeg med i, i sådan en rockband, hvor vi spillede covernumre, og så efter et stykke tid, så begyndte vi at, at lave vores egen ting. Og så spillede vi det, så tror jeg, vi spillede sammen fem år eller så, så løb det lidt ud i sandet, men nogen stykker af dem, de laver stadig musik, og nogle af dem laver jeg også stadig musik med og sådan noget, men ja. <laughs> Vildt nok. Altså, jeg snakker lige med dig om, inden vi gik i gang her. Nu er vi på 24 /7. Ja. Du har jo også været på det, nu skal jeg nok passe på, hvad jeg siger, det, så jeg visker det, tror jeg. Du har faktisk været på det originale 24 <laughs> øhm, Og så i, i ak 27 den dengang, der rappede du en sang om Radiohead. Det er rigtigt, ja. Jeg rappede den der OK Grineren, som er sådan ligesom en radiohead tribute sang eller hvad man skal kalde den, ja. Men, altså kommer det så ud af, at du var forsanger i et rockband som 12-årig? Æ... Altså du er sådan odet til Radiohead? Altså det kommer så altså af to ting, lige den der Radiohead-sang, tror jeg. Altså et, så skulle jeg se Radiohead på Nordsjært sammen med min lillebror, og vi er rimelig store Radiohead-fans. Og jeg synes, det kunne være fedt, hvis ville, vi kunne have en slags anthem, eller sådan vores lille sang til koncerten. Men så synes jeg også, Radiohead er lidt komisk band, fordi der er sådan ligesom nogen rockbands, som har en tendens til at tiltrække sådan nogle fans, som mener, at de har ligesom fundet mening med livet og det ultimative band nogensinde. Det kan også være folk, der hører helt meget muse. eller der er nogle bands, der tiltrækker de der typer, der bare sådan, I'm Radiohead, det er, det er faktisk uh, nummer et band, der nogensinde har eksisteret. <laughs> og det var bare komisk. Altså. Ja. Og så der ser jeg bare ligesom lidt komisk på den og, og så en tredje ting. Creep-instrumentalen, øh, det er et fedt beat. Det hørte jeg bare, og så var jeg sådan, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt beat. Altså, det var også fra 90'erne. Det har en god vibe, så det havde jeg lyst til at rap på. Men jeg ja, vi spillede sure. Creep i mit teenage-rockband. Jeg har sunget øh, Creep på alle mulige sådan nogle ungdomsfestivaler i Jylland, øh, som 14 årig eller 13 år. <laughs> jeg tager det meget seriøst. <laughs> fedt. Altså... Det her med sådan at, at være forsanger af rockband, og nu også være sådan rapper, og sådan noget, har du sådan et punkt i dit liv, hvor det ligesom sådan startede? Kun du mærke, sådan at du var kreativ på en speciel måde, eller du tegnede meget? eller sådan noget? Der er mange mennesker, der har det der, men det, det er ikke nødvendigvis alle. Har du sådan et? Jeg har ikke noget moment der, nej. Jeg har der, hvor jeg, hvor jeg svarer på den der annonce i børnevisen. Der tænker jeg selvfølgelig, okay, det kan da godt være, der sker et eller andet her. Nej, <laughs> jeg, jeg tror ikke, at jeg lige har et eller andet kreativt moment på en eller anden måde. Jeg har nok ikke været så bevidst om det faktisk. Bare sådan helt naturligt været i gang med at finde på ting og sager hele tiden. Men hvad så, da du går fra, så har du ligesom været øh, forsanger der i øh, rockmusik og sådan noget, ikke? Mm. Og så til begynder at rappe på uni. Mm. Er der en periode der, hvor du bare slet ikke laver noget, så, eller laver du andre ting, eller hvad skete der der? Altså, der er faktisk en øh, lang periode i mit liv, hvor jeg ikke laver noget overhovedet, og hvor det egentlig er også øh, udtryk for et meget bevidst valg. Altså, jeg har sådan ligesom jeg, læser, jeg har læst filosofi på universitetet, og i den periode i mit liv hvor jeg jeg læser filosofi, så reflekterer jeg rigtig meget over mange ting. Ikke? Så læste jeg nogle ting, især sådan nogle ting, som Søren Kierkegaard Thomsen havde skrevet. Inspirerede mig en del, men... Jeg tror, jeg læste rigtig meget om... Altså, tanker om, hvad det er at være et menneske og udtrykke sig selv og realisere sig selv, og tanken om, at man har et potentiale, man kan realisere, ud fra et perspektiv om, at det er lidt af noget bullshit. Altså, jeg tror ligesom, at... At jeg læste nogle ting, der fik mig overbevist om, at de der idéer om, at, øh, ja, at man har potentiale, man skal realisere, at det måske egentlig lidt var noget hejs, som nogle amerikanske turister havde importeret fra Indien en gang i 70'erne, og at det måske ikke var sådan, alting var i virkeligheden, og at meget af den mediekultur, jeg så, handlede om lige præcis en eller anden form for selvrealisering, som havde meget at gøre med selvfremstilling også og promovering. Uh, som jeg egentlig ikke var interesseret i. Og så selvom jeg faktisk havde ret mange kreative impulser, og gerne ville, hele tiden havde lyst til at lave noget kreativt, så havde jeg i hvert fald fem år måske eller sådan noget, hvor jeg kun skrev ting til skuffen, så at sige, og hvor jeg ikke dyrkede det overhovedet. Altså hvor jeg en lille smule faktisk nok undertrykte det lidt, fordi jeg var sådan, det her det er lidt en blindgyde. Altså det er en eksistentiel misforståelse, at man skal forsøge at realisere et kreativt potentiale og blive til et eller andet. Ja, okay, så, så det skal forstå som sådan der, at fordi du er kreativ, det behøver ikke at være, at du så skal være en eller anden stor kendt artist. Det er mere noget, der, der ligger til en, man kan dyrke. Præcis, altså det, det handlede ligesom om, at man kan være et meget lykkeligt, kreativt menneske, uden at nogen ved det, <laughs> så at sige. Det var også mega nice. Det var også i forbindelse med, om man ligesom, altså, hvorfor gør man det, er det for at leve af det, eller for det, at sådan, ja. du ved, det er det? Fordi man gør det, man lever for det, er Der er også noget sjovt i det her med kreative mennesker, at nogle gange bliver det sådan, at de har fået, man har fået en eller anden guddommelig gave, at Nå, men jeg er jo kreativ. Ikke? <laughs> og, og det kan godt være sådan lidt. Jeg tror, der er, der er et mærkeligt spændingsfelt der i, at at kreative mennesker, der er måske også bare, man, der er en ting med, at kreative mennesker tænker bare anderledes og lægger mærke til nogle andre ting, men i sidste ende er du netop også bare et menneske, som bare gerne vil dyrke det her, skrive de her ting på dine noter, og så lægge dem i skuffen, og så er det det. Helt sikkert. Men det, det, synes jeg er en, det synes jeg faktisk er en, en, en vild, øh, hvad skal man sige, ikke en vild, det lyder også så sindssygt at sige, men, men det er en, en faktisk, Lidt out of the norm mening at have det der med altså at ture, bare skrive ting til skuffen på en måde. Ikke? Altså det kan jeg mærke, når jeg for eksempel har lavet et produkt, så er jeg sådan at jeg bliver nødt til at vise det. Og det er egentlig ikke fordi, at jeg tror, at jeg har sådan et sygeligt behov for at få de der likes på Instagram, eller få likes på Facebook, eller et eller andet, men, men, men det er ligesom om, det er blevet skrevet ind i vores kultur, at det er vigtigt at lægge et billede op af det på på Instagram, når du laver noget. Ikke? Jeg stod faktisk lige herude lige før, og så var jeg ved at lægge et billede op på, på, på min story af det der 24-7-skilt. Bare lige for at være sådan, ah, okay, så laver vi sådan en her, ikke også? Øhm, men du ved, det, så det var faktisk sådan, nej, prøv, lad os nu bare lige have det her rum lige nu, for det bliver lige alligevel udgivet. Ikke? Så, så, så det synes jeg faktisk er en, en meget interessant altså sådan holdning til det. Var det ikke sådan, altså pirede det der ikke lidt at få det udgivet noget af det, eller sådan ligge det op et eller andet sted, eller gøre noget ved det? Jo, det har det nok gjort, men øh, så var det jo sådan lidt, øh, det var det, der gik ud på. Altså ligesom hvis man har røget smø og prøver at holde op med det, så har man måske også en gang imellem sådan, ah, det kunne være godt med en cigaret, men så ved man godt, at øh, man skal egentlig lade være med at, <laughs> at ryge den. <laughs> så jeg tænkte jo nok lidt, ja, det var, ikke, en detox eller sådan noget. Altså det handler ligesom Fedt. om at blive afvendet fra hele den der idé om, at, at målet med kreativitet, det var noget, som skulle være synligt for andre. Okay. Og så nu, hvor vi snakker kreativitet, har du, så nu har du, øh, ligesom jeg lige sagde, min lille freestyle øh, hjemmerørte rap her, til at starte med, at du har udgivet fire albums og en, en stakvis af EP'er og numre og så videre. Har du gang i noget nyt, altså for tiden? Et eller andet, der udkommer, eller noget, du bare sådan tænker, hey? Altså, jeg har noget, jeg mig rigtig meget til, som er et nummer, jeg har lavet med, med, med min gode ven Mathias, som faktisk spillede trommer i det der rockband, jeg spillede i, i min teenageår. Det udkommer 9. juni, øh, og der er faktisk også blevet lavet en musikvideo til det, og sådan en, noget, der faktisk ligner en rigtig musikvideo. Det har jeg aldrig prøvet før. Øh, så det glæder mig rigtig meget til, at, øh, at det kommer ud. Øh, det er et nummer, som har været undervejs et stykke tid, for at være ærlig. Øh, Så jeg er rigtig spændt på at, at få det ud. Men ellers, øh, ja, så har jeg ikke lige det helt store på hvor, hvor lang tid? Altså, hvor lang tid har det været på bedningen? Jeg tror seriøst tre år eller sådan et eller andet. Det er sindssygt. Nogle gange så tager sådan nogle projekter bare lang tid. Men du, er, du, er, du, virker sådan en, du virker som sådan en, nu kan jeg ikke finde det danske ord, patience, hvad er det danske ord for det? Altså sådan en tålmodighedsmester, tålmodigheds lade lad tingene vente på sig, og så bare lade det komme til dig. Er det noget, du gør meget ud af? Jeg ved ikke, om jeg er en tålmodighedsmester. Jeg har lært igennem samarbejde med forskellige producer, at øh, folk arbejder i det tempo, de nu arbejder i, og man kan godt prøve at presse dem, og prøve at være sådan lidt... Kunne det gå lidt hurtigere, det her? Men øh, det smarteste er, hvis man ligesom bare kan være sådan... Det er så det tempo, du arbejder i. Øh, og så, ja, så lærte jeg jo faktisk selv at producere, fordi så kunne jeg være sådan... Og så laver jeg nogle ting i det tempo, jeg arbejder i. Og det går så okay. lidt hurtigere, okay. <laughs> typisk. Med al respekt for alle de vildt dygtige mennesker, jeg arbejder sammen med. De er bare så grundige. Og jeg skulle nok lidt tjusket med nogle af de der især lydmæssige ting. <laughs> og det er, altså lige præcis med, med, med at være grundig og, og tage sit tempo og sådan noget, det er noget, jeg tænker, vi kommer ind på lige om lidt. Altså jeg tænker lige, vi skal høre et, et lille stykke musik, og det er noget, som du faktisk har ønsket. Og tænker på den anden side af altså det lille stykke musik, så, så hører vi lige, hvorfor vi skulle høre det. Men det, der faktisk vil komme nu, det er Emilio Hestepis med, med Amatør til at For alle dem, der bare rigtig gerne bare... Jamen, du bare kan høre det om, um, som jeg har det. Guane! Test et pis op i den her forretning. Der er ingen andre, der kasser mange ting. Dansk raps, jeg går, jeg kuper det shit. Fik en mic når jeg kuper det shit. har det fedt, jeg er koldpresset nok. Skal jeg beat it om, um, ligesom Mazel Tov. Op i den her, som en teller I nævner. Ikke nogen tvivl, når det gælder mine nævner. I drejer ligesom ligesom morføvs Folk lytter efter, bare jeg Pis, jeg er fan med god Form til at klappe som en vamelon vame Tight som en bøhæk Sprød som en bødæk Kald mig hvis du har en mikrofon Jeg skal ølæg Fed rim, har en snes på dosin Spytte dem i micken, når du fneser du vind. Fucker nogen, kommer jeg op Og gør det svært at præsentere Det her for din dansk lærer. Det er ikke værst du der, Heller lad du pære Over humlebiens vingerfunk her Det er et vel at jeg gør hvad jeg Okay, til mand, til at Det er village, jeg gør hvad jeg gør. Ikke til selv, amatør, til jeg dør. Okay, mand. Jamen uh, amatør til at døre med uh, Emilio. my fucking hestepis, op i den her. Altså hvor, hvorfor skulle vi høre det her? Uh, jamen, vi skulle høre det lidt, fordi... At, altså, det ligger faktisk i titlen. Der er jo nogle gode bars, synes jeg, så det er da meget fedt. Nu er vi radioen, så kan vi da godt lige spille et eller andet, hvor folk, hvis de nu tænker, at jeg er bare en kæmpe idiot, så kan man ikke helt afvise, at der var nogle gode bars der under alle de omstændighed Men så hedder nummeret jo Amatør til at døre. Og det følte jeg sådan ligesom uh, passede lidt ind i det oplæg, I havde sendt i forhold til, hvad det her program handler om. Altså, Amatør, det er jo... Uh, nu til i dag er i hvert fald nok noget, man man siger det til en eller anden type, som ikke er særlig fed i virkeligheden, din fucking amatør, ikke? Så altså, pointen med det her nummer er jo sådan lidt at claim det, og være sådan, ja, jeg er en fucking amatør. og hvad betyder det? Det betyder, at jeg elsker det, jeg laver, ikke også? Altså, det er jo det, det kommer i et eller andet latinsk armate, eller sådan et eller andet. Ligesom når vi siger, at vi gør noget kon og Jeg gør det ikke for penge Jeg er amatør. Jeg gør det her, fordi jeg elsker det. Og så kobler jeg det med den her linje med, at, at jeg ikke er til salg. Altså det er du også, hvis du er amatør, så står du uden for det kommersielle system. Så er du ikke til salg. Der er ikke nogen, der kan, der kan købe dig. Det kan jo godt være, fordi der er ikke nogen, der vil købe det. Men stadigvæk så er du, så er du en fri fugl, ikke? Altså, det er, så, så det er ligesom en hyldest til at være amatør. Fedt. Nice, men hvor, altså, hvor står du så nu om dagen her, hvis du siger, at du havde den der periode med, at du læste filosofi og skrev raps til skuffen, og sådan, at det var ikke så vigtigt, at det blev udgivet, og hvor, hvor ligger du så nu, hvor det skal stadig udgives, men du er også amatør, amatør til, at du dør? Altså, jeg tror i hvert fald, at øh, ja, jeg har det anderledes med det nu. Og det var måske heller ikke sådan, at jeg ligesom fandt den hellige graal, eller sådan de allerstørste sandheder i livet, da jeg læste filosofi. Men altså, jeg fik nogle gode perspektiver på tingene, som jeg har, har med mig i det, jeg laver nu også. Men jeg har helt sikkert øh, vedkendt det mere, at jeg har en relativt stærk impuls i forhold til at udtrykke mig, og det er fedt, at jeg kan øh, finde ud af at forløse det i et eller andet omfang, når jeg får en, en fix idé, fordi jeg bliver faktisk rigtig glad for det, for at have det der kreative outlet, eller hvad man kalder det, ikke? Altså at, at, at, at jeg kan udtrykke mig. Så, så på den måde, så, så er jeg mere åbent kreativ nu. Jeg havde en lang periode også, hvor at når jeg havde lavet et eller andet nummer, så havde jeg en mp så sendte jeg det ligesom på e-mail rundt til folk. prøve at, prøv at lytte til det her. Og det var jo sygt upraktisk, så på et eller andet tidspunkt var jeg sådan... Altså nu har jeg både en Facebook-side og en Instagram, og lægger ting på Spotify og sådan noget. Så jeg er helt sikkert et sted nu, hvor jeg egentlig gerne vil, vil tilgængeliggøre det, og hvor jeg også har et håb om, at mange af de ting, jeg laver... Jeg tror ikke, at der er så mange folk, der vil sådan virkelig være op og ringe over det, men jeg tror, der er nogle mennesker, eller det ved jeg jo lidt af erfaring nu, der er nogle mennesker, de reagerer meget positivt på det, når de sådan lige rammer det. Det er, sådan, det er lige det, de trænger til at agte. Og det er nok det, jeg håber nu, at de der ting, jeg laver, på en eller anden måde finder deres publikum, at de finder hen til, til dem, for hvem det ligesom gør en forskel, for hvem det er rigtig fedt, at det eksisterer. Ja, så du, du spekulerer ikke i, hvordan er der flere, der kommer til at lytte til det her? Det er mere, jeg laver et produkt, og så er der forhåbentlig nogen, der connecter. Ja, helt sikkert. Men altså, jeg kan sige, jeg spekulerer ikke i det, men nu har jeg, jeg lavet musik. Altså, det er jo promovering. Så altså, jeg er, ikke, jeg er ikke sådan fuldstændig... Altså, jeg er super dårlig til at bruge Instagram, men jeg laver da også en gang imellem story og sådan noget, ikke? Altså, ja. Jeg laver lidt promovering nu, vil jeg sige, ikke? ja. Helt sikkert. Og altså, jeg tænker, at det kunne være fedt at komme lidt ind på sådan hele tekstskrivningsdelen af, af, af dit rap. Det virker som om, at det også ligger der sådan relativt meget på sinde at skrive nogle gode bars. Altså, når du skriver tekster, er det, er det netop sådan... Er det fokuset for dig at skrive nogle tekster? Eller er fokuset fokus også at lave en sang? Eller sådan? Ja, begge dele. Altså, jeg føler, det med at skrive tekster, det er... Det er jo noget, man skal kunne, for at kunne skrive en sang. Altså det vigtigste er, at sangen findes. Det er den, jeg synes er, er det interessante produkt på en eller anden måde. Jeg har også sådan en, hvad kalder man den Book of Rhymes-agtig, hvor jeg har en masse fede rim, men man kan ikke rigtig bruge dem til noget. Altså det er jo ikke så fedt at være sådan, hey Michael, prøv at tjekke det her. Jeg skrev et rigtig fedt rim, og så læste det højt. Og så var jeg sådan, ja, det kunne sikkert være meget fedt. Hvis du kunne bruge det til et eller andet, altså ved jeg, er det ikke ligesom en, øh, en eller anden, det, det, det er en lille møtrik i en bil eller sådan et eller andet, altså, den bliver først sjov, når den får en eller anden forretning til at køre 200 timer. eller sådan noget. Altså, når det bare er en møtrik eller et stempel eller en cylinder eller hvad det er ikke sjovt, så jeg altså, men, men jeg ser det som en klar forudsætning, man er nødt til at eller jeg har været nødt til at at træne hæve meget og skrive tekster, fordi så har man lidt at tage. Af, det er ligesom en muskel, altså når det så når situationen kræver det, når sangen skal laves, så kan du skrive de bars, der skal tage. Okay, altså jeg, jeg har lyst til at gå ind på det der med, med, med tekstuniverset også. Altså fordi, beslutter du dig for, for eksempel nu er der, nu er der øh, jeg kan ikke huske, hvad, hvad albumet hedder lige på stående fod, men det der handler meget om læse, altså det er bedt for, eller bygget ja. til læseheste, ikke? Altså bestemmer du dig for et bestemt tema, sådan så går du ned, så siger du, nu bygger jeg det her til læseheste. Nu bygger jeg det her, du ved, muleposen 2 og 3, og du ved, ud af de der sådan forskellige, universer, som er meget normale, altså, og så, så samler du det igennem der. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår godt, hvad du mener. Altså, Bygget kun for Læsehest, det var et projekt, som tog direkte udgangspunkt i, at jeg gik og lyttede lidt til Johnsons mixtape, der hed Alfa Brian til dem, som er et mixtape, der handler om biler, fordi uh, Johnson har meget stor bilentusiast. Så alle numrene, det bliver ligesom bare ved. Han bliver ved med at rappe om, hvor meget benzin hans øh, modificerede Mercedes-bil øh, bruger. Og øh, sammenligner sig selv med Tom K. Og, altså, det bliver bare ved. Og jeg synes, det var sindssygt sjovt. Og bare sådan, det her det er det sjoveste, når man hører. Det er genialt. Og altså, fedt det er så sådan lidt stjålende beats og sådan noget. Men super fede beats, og han rapper så godt. Det er bare en fornøjelse at lytte til det. Og så var min tanke, jeg vil gerne lave det samme, eller noget, der minder meget om. Jeg kan lide ideen her, men, men jeg kunne så ikke... Altså, jeg ved ingenting om biler, så jeg skulle ligesom bare finde... Så jeg var bare ligesom, okay, prøv at tænke på, hvilket emne ved du mest om? Hvilket emne overordnet set vil du kunne finde på flest ting til? Og jeg kan sgu ikke længere huske, hvad, hvad der ligesom kom med nummer 2, 3 og 4, ikke? Men, men nummer 1, det blev ret hurtigt, det der med børnene, at jeg var sådan, okay, det her, der kan jeg virkelig finde på rigtig mange idéer. <laughs> Altså, jeg har jo en jeg sad jo, altså, nu sad jeg også fordi vi skulle snakke med dig i dag, så ja, nu har jeg også ligesom skamhørt meget af din musik, ikke? Og der er en, en, en sang der hedder Over sengetid. Ja, det er rigtigt. Ja. Der simpelthen, altså, den handler jo simpelthen om at have, have sex med en dame, ikke? Det kan man sige, I det også handler betydning. Okay, I overførbetydning. Ja. betydning. Ikke? Og jeg prøver lige at læse noget af det op du skriver, fordi der er for eksempel jeg kan se du at du er klar til at læse, har gjort noget ud af din paratekst. Jeg ved godt, at jeg overhovedet ikke gør det, gør det, gør det justice her. på lyset, men ikke for meget, for i nat vil jeg nærlæse dig. Ja. Og så den der, jeg elsker den her, fjerner elegant dit smusomslag. Og det er jo det der omslag, man tager af en bog, hvor man så ser den rigtige bog inde bagved. Ikke? Og den her, den elsker jeg endnu mere. Sæt bogmærk, du kan se hvor jeg kom. Og det synes jeg var, det, jeg synes det var så fucking genial første gang jeg hørte den. Altså, det handler simpelthen om at læse en bog, men, men altså, det er jo en, en, en metafor for simpelthen at være så stanglyderlig og have sex med en dame. Ikke? Altså, hvordan hvordan kom du på den der, hvis vi bare lige skal tage den? Det er et godt spørgsmål. jeg kan ikke huske det. Det er nok en af de der at man får den og så er det bare en. Det er en oplagt idé. Jeg tror idé. Jeg, altså, jeg, det er en genial idé. Ja, Sorry, det er det. Ja, jeg tror, jeg havde 50-70 idéer ligesom, til nummer, jeg kunne lave, og så tyndede jeg lidt ud i det, og begyndte at lave beats. Og sådan noget. Så jeg tror, jeg har lidt en ting, for det der er lidt fløde. Det der, jeg kan egentlig, ja. har egentlig godt, altid godt kunne lide de her R'n'B-ting, der er sådan lidt fløde øh, Og det er sådan lidt et fløde-nummer, og det er meget sunget. Øh, så jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at lave sådan et... et, et og jeg synes også sådan, at seks numre er lidt sjove, ja. Det er et sjovt nummer at spille live også. Den plejer. Jeg spiller nogle gange også lidt for publikum, hvor der, hvor der er børn i og trykker fuldstændig hen over hovedet på, på børnene, men de voksne, de er sådan, damn, det er noget nasty shit. Da. Ja, det er ligesom har ikke prøvet at se uh, tegnefilm eller sådan noget shit, hvor man, hvor man ser det lige pludselig som voksne, og så er man sådan, what, de har været nasty, de der animation, <laughs> der de har lavet det der, laver de? Ja, de er mega nasty. Altså, der er jo, altså der er jo, det er jo helt vildt så mange uh, referencer, der til voksne i tegnefilm nu, nu om dagen, ikke? Altså, men men du, altså, jeg synes, du tager dem til et helt andet niveau her, fordi det handler simpelthen bare om at være så smask forelsket, at læse den her bog, ikke, og man vil bare gøre alt for at læse den hele tiden. Ikke? Altså, jeg tror, du kalder det for en knaldroman. Ja, ja, ja. Eller sådan noget, ja, altså, ja. Jeg fik det... lyst til at læse. Ja, jamen, man får lyst til at... Det er jo bygget <laughs> kun til læseheste. Ikke? Altså, noget andet er, at, at i dine tekster har du også rigtig mange sådan, referencer til, til oldschool hip-hop. Øh, der er blandt andet der, hvor at... jeg kan ikke huske, hvilket nummer det er, men det er nummer, hvor du siger «Stupid Fresh», og det er jo sådan en reference til «Stupid Fresh». Jeg kan ikke huske, hvilken sang, men jeg kan bare huske, at jeg har hørt det der flere gange. Der er også nogle Wu-Tang Clan-referencer, mm. og så er der også øh, den klassiske MC Ejner-reference «Provokerer og og så ja. han siger så, at ryger masser af has, ikke? men <coughs> du laver så en anden til det. Ikke? Er, det er, er, er det med vilje, du sådan har kommet ind i dem, eller er det ret tilfældigt, at du har de der old-school hop referencer jeg føler, det er et sprog. Det er ligesom sådan, man snakker rap på en eller anden måde. Øh, det tror jeg, at alle rapper gør hele tiden. Altså, det har man jo gjort for day one. Øh, der er bare nogle, nogle trober og nogle linjer, alle folk kan lide. Øh, og man skal jo ikke sådan stjæle hinandens linjer. Det er jo ikke det, det handler om. Men sådan en sjov, venlig reference til et eller andet, og så... Jeg ved ikke, det er et sprog, alle folk snakker. Man, det ved ikke. Man synes, det er sjovt, at det ligger der. Det er ligesom sådan en, en bank af ting. Jeg tror, da også jazzmusikere har det samme. De laver også altid sådan små leks eller et eller andet, og så har folk sådan Haha, sjov reference eller sådan noget. Ja, ja det, så ja. kan man føle sig lidt øh, en del af klubben, når man, hvis man forstår den. Ikke, sådan, når ja, lidt. hvor ja. den kommer fra den der linje. Ja. <laughs> Men jeg tror faktisk, altså, mange af dem der, det er faktisk nærmest ikke noget, jeg tænker over. Jeg tror egentlig, det er bare meget naturligt, at man øh, så skriver, og så, så kommer de der... Øh, referencer. Og jeg tror også, at når man begynder at høre rigtig meget rapmusik, så finder man jo også ud af, både dansk rap og amerikansk rap, at rigtig mange af de linjer, man synes er super fede, er referencer til linjer, der var fede for 10 år siden. Ja, og selv dem er måske referencer til ting, der var fede for 20 år siden. Altså, det er jo det. Ja. Det er jo ikke en stor remixing. Altså vi får også idéer ud af altså for eksempel nu, jeg, nu laver vi den her ting her, med at stå med tre mikrofoner og snakke om kreativitet. Det er jo også kommet jo lidt ud af, så laver Morten noget, så jeg selv lavet noget. Nu prøver vi som ligesom at jamme det lidt sammen på en eller anden måde. Altså, så det er også det der med, altså i graffiti kalder man det at bite. Der har altid været sådan en ting med, at folk er meget bange for at bejde. Mm -hmm. du har bydet mit S, mand. Hvad skør der for dig der? der ikke? Altså, total whack. Ja. Øh, men men altså, det giver jeg ikke så meget for. Selvfølgelig skal man ikke, som du selv siger, stjæle ting. Men de der referencer i det, det synes jeg er, er kun et kærligt sprog på noget Ja, jeg føler også, det er mere kontroversielt, hvis man tager nogens flow. Altså, det kan man jo godt gøre. Jeg tror, da det var det, Cardi B gjorde med Bodak Yellow, men hvor det var meget sådan tydeligt også, at det, var, det der var pointen, at det var... Jeg laver også selv mange parodier. Det synes jeg er helt fint og sjovt at gøre og bruge et flow, der findes. Men nogle gange, når der kommer en ny rapper frem, det skal jeg ikke udtale mig om med nogen form for autoritet, men, hvad hedder han, Action Bronson for eksempel, Mm. som meget tydeligt lavede et øh, næsten en-til-en-ghostface-killer-flow. Det var da bare lidt specielt. Altså, en ting er at hilse på hinanden gennem sådan små tekstreferencer, men, men bare at imitere en anden rapper, uden at det er for sjov, men ligesom bare, det er bare min stil, jeg har bare jacket din stil. Det er måske lidt mere kontroversielt, føler jeg. Ligesom hvis et band lyder helt ligesom et andet band, Ja. Ja, det er nok også fordi, at hvis, hvis man så ikke kender de originale referencer og sådan noget, så, så dem, der kender de originale referencer, de bliver sådan, hey, det er jo noget, og så, men der er jo nogle andre, der hører det, som ikke kender den originale referencer, som bare sådan, nej, nah, det er det fedt, eller sådan. Ja, mm -hmm. og så dem, der kender det originale, bliver bange for sådan, nej, vi skal altså lige huske, der var en anden. <laughs> hey mand, det er totalt meget ikke ham, der har lavet ja. det der, ikke? Ja. Hvad ja. hedder det? Nå, men nok, altså, øh, nu, er vi, øh, nu er vi snart lige ved at være nødt nød til at være vejse ind i den her blok her, og øh, i næste blok. Så skal vi snakke om noget, som hedder 1 milliard pizza. Og øh, jeg tror faktisk at lige, at vi skal prøve at bestille en pizza øh, her. Og det gør man jo på 1 Og øh, hvad skal man sige? Nu skal vi lige høre et nummer, og så tager vi den lige bagefter, hvad der sker. Pizza, kørselen, så lad mig gå lige til sagen Jeg trænger til en pizza Der er i hvor man skal have noget rundt Der har været en tur i år, som ikke er Jeg kender det det er jo slet ikke dårligt Jeg tager den, I kalder Cuadro Stagioni Den med æggeblom, salt og peber Torske råner, andelever Med salvi, men en sumak Og to pakker henlagt, tobak. Og mussofflé og cremahyl Hale ben og lidt abegyld Og hvis der er plads til lidt lækkert på ordren Ser jeg gerne at de kommer og chatter i skorbåren Jeg tror i grund det var det hele Har du det klar hvis jeg kigger forbi? Ja det er meget fint, det bliver sikkert det minutter Det var, en, det var en hurtig sang, den der, øh, fra 1 Milliard Pizza. Altså, jeg synes faktisk, måske lige hvis, hvis vi lige tager et en til, det kunne være meget sjovt. Altså, nu ved jeg godt, at der lige har været radioavis og sådan noget der, men altså det er jo sådan så, at det her det er en hjemmeside. Og jeg skal nok lige præsentere det mere for lytterne, men jeg går simpelthen ind på en hjemmeside, der hedder 1 Milliard så har jeg trykket bestil pizza, og når man har hørt den her pizza, vi lige har hørt, så øh, kan man trykke ny pizza. Og det, der så står, det er, at den bestiller en pizza, og så er der en masse punktummer. Og så står den lige og tænker lidt. Og det er sådan en hvid side. Så står der 1 milliard pizza, jeg præsenterer. Pizza nummer 635 262 Det er dem, vi hører nu. Og så kommer nyhederne bagefter. Pizza Casamia, Hej med dig. Jeg er så glad. For jeg skal have pizza til aftensmad. Har sådan en fornemmelse i maven. Hvis jeg ikke får pizza, bliver temmelig dæmmelig Jeg, jeg ned med menyns numerologi Og skal bede om en 202B Godt, Den med serrano og ananas Passer sammen, ligesom vand i et glas Jeg vil gerne have den GMO-fri Og med ekstra meget økologi yeah. Og med arvstøl og kinder Salsmul, havgus og finder yeah. Og hvis ikke det lyder frygtelig dumt Ser gerne, at I drøst og røst i på. Giver det mening, kan du relatere. Så lad mig høre dig se, yeah. Ja, det er meget fint. Det bliver sikkert de et minutter. Og det var så nogle supersprøde nyheder, du lige fik. Der, ikke er? Hvis du ikke ved, hvad du lytter til, så lytter du til med noget på spil sæson 4. Mit navn er Christoffer Tauber. Ved siden af mig står Morten Christiansen. Det er min medfacilitator, med mig 1 En til det to, og vi bliver ved, til du dør. Overfor mig står Nils Kjern, og vi snakker om kreativitet. Og hvis du ikke kender Nils Kjern, så går han også under navnet Emilio Hestepis. Og det vi hørte lige før, det var en, en, en pizza, og den kommer fra den hjemmeside der hedder 1 og det er sådan en rap rap rap oh, det var meget gammel sagt rap -sangs generator <laughs> der er det en rap -sangs generator øh, hvor alle sangene øh, handler om pizza altså det der med at bestille en pizza man trykker simpelthen bare ind på 1 og trykker bestil nu og så kommer der en øh, unik rap ud af det øh, om en pizza som øh, Emilio rap bestiller online og lige nu, mens vi faktisk optager det her, så er der stadig øh, 999, 985, 717 millioner pizzaer, pizza tekster tilbage. Og det vil sige, at, at der faktisk er 14.283 pizzaer, som er blevet bragt ud. Nils, tager os lige igennem fra starten, hvordan opstod det her projekt? Ja, virkelig også lige Ja, det skal vi lige <tryk> Altså, jeg skal se, om jeg kan rekonstruere det sådan nogenlunde, ikke? Det vil vi gerne have. Det er journalistik, vi laver, ja. og det er på en måde også fortællingsjournalistik, så rekonstruktioner er vi glade for. Okay. Altså, det er jo forskellige idéer, der mødes i det her projekt. Der er én grundidé, som er, at jeg gerne vil lave et nummer, der handler om pizza. Og det er klart, fordi at pizza, det er super lækkert. Jeg spiser en pizza i dag. Det er dejligt. Jeg elsker pizza. Og jeg føler, at jeg er ikke er alene. Mange elsker pizza. pizza. Jeg, jeg kan godt lide pizza. Ikke? Du kan lidt pizza. Jeg kan også godt lide pizza. Quattro okay. formaggio. Mm -hmm. Har du, har et du, en favoritpizza sted også måske. Uh... Det synes jeg skifter lidt af, det, efter, det når skifter man flytter rundt og alt sådan noget, ja, Men, men, men ja, ja. man finder ud af det alle steder hvor man kommer hen også. Hvad, ligesom er din, hvad, hvad har du fundet et lokalt pizzeria? Ja ja, nu har jeg ligesom så har du flyttet ind, så har du styr på det. Il Ponte Nestel. Il Ponte. Skud i skuddet, skuddet, uden at lave reklame. Ja, altså, bare lige det. Mm, klar. altså jeg har altså, ingen reklame, men altså Divan på Nørrebro er uh, skudt til dem. Altså god stemning. Bare skudt. Uh. Nå, men anyway, så pizza. Et stort, interessant fænomen, jeg gerne vil forsøge at belyse gennem uh, rapmusik. Um, men jeg har også altid, altså jeg kunne godt tænke mig at lave noget altid, som er originalt. Altså jeg kunne godt tænke mig at lave noget, der ikke allerede findes. Og der kunne jeg mærke, at pizza-tematet, det blev måske lidt cliché at altså, der var behov for et eller andet, der kunne løfte op på et mere originalt niveau. Så der er den her idé, og den summer i nogle år eller et eller andet. Kunne jeg ikke lave noget om pizza? Og så er der en anden idé, som jeg har sammen med min kammerat Lasse Korsgaard, som er sådan en webdesigner, øh, som også for mange år siden ligesom har sagt, ej, kunne det ikke være sjovt at lave et eller andet sammen? Jeg kunne godt tænke, mig at lave noget, der på en eller anden måde visualiseret noget til din musik. Og han arbejder meget med at lave sådan hjemmesider, hvor ting autogenererer, eller hvad man nu kalder sådan noget. Og så på et tidspunkt får jeg ideen til den tredje idé, eller syntesen af det her, som går ud på altså der findes en fransk forfatter, som hedder Raymond Queneau som er en del af en litterær, litterær bevægelse, der hedder Olipo, som arbejdede meget med ideen om... Altså det er faktisk også sådan en... Altså de var også meget optaget af, hvad kreativitet var og sådan noget, og de arbejdede rigtig meget med at introducere tilfældigheder og benspænd og altså en slags tidlige algoritmer og sådan noget. Altså at generere tekster ud fra nogle processer, som ikke er kreative... En sådan gammel kreativitetsteori kunne måske være sådan et eller andet med, at man har en eller anden ændre energi, der skal ud, eller whatever. Sådan et eller andet sådan lidt næsten søvdoreligiøst-agtigt. Og de arbejdede så ligesom med at tage nogle af de der idéer og gøre dem mere... Jeg ved ikke, hvad man kan sige. Og udfordre dem i hvert fald at sige, at kunne kreativitet også være et eller andet med at opbringe nogle tilfældigheder i spil? Og, og, og så Kønog, han lavede... De lavede alle mulige eksperimenter. Øh, jeg tror, at han skrev for eksempel en bog uden bogstavet E, og øh, han skrev også en bog, der var et langt palindrom. Og Raman Kønog, han lavede øh, en udgivelse, der hed... okay kan jeg ikke huske det, men det er... Jeg tror, den hed 100.000 milliarder sonetter. Det er en bog, som består af en sonetkrans sådan og så er den 10 sider lang og har, jeg kan sgu ikke huske, 20 linjer eller et eller andet, men så er den ligesom klippet op vandret, sådan at man kan bladre ikke en side ad gangen, men en linje ad gangen, så den ligesom klippet op 16 gange nedad. Øh, og det betyder, det jeg godt kan lide at sammenligne det med, som folk kan relatere til, det er, det minder lidt om en kombinationslås, som du kan have på en cykel. Sådan en cykelkæde, hvor du klikker den ind, og så er din kode, det er øh, 137 sådan en kombinationslås med tre cifre, den har 1.000 mulige kombinationer. Og øh, Knøs bog der med, med digtet, det har så, grund til at der er 1.000 kombinationer, det er sådan lidt øh, på børnesprog, er det jo fordi, at du kan lave tallene fra 0,0,0 til 9,99, altså fra 0 til 999, det giver 1.000 kombinationer. Og ellers så kan man også sige det, fordi at der er øh, tre cifre øh, ud af 10 tal, det giver 10 tredje kombinationsmuligheder. Så han giver så 10 16. kombinationsmuligheder, og min pizza-generator øh, har så, øh, kan man sige, 16 bars, som er, som er delt ind i, i 8 rim. Øh, de 8 rim findes i 10 varianter hver, og der er også øh, 10 beats. Det giver mig øh, 10 i 9. varianter. Det giver mig 1 milliard mulige varianter. Det er, det er, det er den sygeste reference <laughs> til noget hip-hop, som jeg nogensinde et sted på. det har det, OG, det er OG. Det er sådan der OG. Du har været helt nede i gemmerne at finde en, en ægte OG-reference. Det der, det der ikke hun har gjort før, Niels. Så altså, det der, det, det der, det er helt, helt uden for nummer, det der, du har gang i. Altså. Ja, altså det er det. Det vil jeg også godt, det vil jeg sige, altså jeg er helt sikkert også, da jeg skal sælge den her idé til ham, min webdesigner- kammerat. Så jeg jo også sådan lidt, altså det, jeg laver, det der er der jo ikke noget økonomi overhovedet. Den her pizza-hjemmeside, det er jo bare en kæmpe underskudsforretning, der er kun omkostninger. Og jeg skal jo ligesom overbevise ham om, at han sidder og laver alle mulige sådan nogle opgaver for virksomheder. Ikke? Altså laver alle mulige webdesigners guys. Og så skal jeg ligesom have ham til at bruge. Det ved jeg ikke. Måske 100 timer. Jeg ved ikke, hvor lang tid han har brugt. Han har jo ikke faktureret det. Men han har brugt lang tid på at lave det der hjemmeside for mig. Og jeg skal ligesom sælge ideen til ham. Okay, men hvorfor skal lasse? Hvorfor skal du gøre det her gratis? Og hvorfor er det en mega fed idé? Og så siger jeg også til ham, vi kommer til at lave noget der aldrig er lavet før. Det her, det er faktisk, altså på en måde er det den bedste idé, jeg nogensinde har fået, eller sådan, den er virkelig kreativ, eller <laughs> hvad fanden siger man? <laughs> det er sindssygt. Men det er den. Ja. Yeah. Det er så nice. Altså, jeg ville også gerne uh, mobile eller andet nummer for at få min pizza. <laughs> De er gratis, hun. De er gratis. Hvis, gratis hvis, hvis, man kunne, er altså, hvis man kunne koble det op på et rigtigt pizzeria, som så kørte dem ud, og så sådan, du ved, nej okay, det ville være foran en ikke? Jeg skal bare lige vide, altså du siger din homie her, Lasse Korsgaard, ja. det er ham, der har kodet det? Ja, det er det. Og er det lavet i samarbejde med andre, det her? Ja, så der er der sådan et designstudie studie Aarhus, der hedder Before We Die, der har stået for, for det grafiske. Okay, så ja. det er sådan en, en trækløver, dig ja. med teksterne, ham med, med koderne, og så uh, Before, eller hvad hedder det? Ja, Before We Die, ja. Before We Die Studio som har lavet ja. sådan det grafiske udtryk. Ja, det er rigtigt, ja. Okay, og den her hjemmeside kommer bare til at køre og køre og køre. Altså det håber jeg, nu ved jeg ikke, hvad det koster at have den kørende, jeg tror, at Lasse har lidt sådan en god deal med de der, den der serverudbyder, eller Lige hvad klart. det nu er. Okay. Øh, men jeg håber da, at den kan køre i, jeg ved ikke, mange år. Altså så højere tanker har jeg jo heller ikke om dem. Jeg, jeg tænker den lidt ligesom en meget avanceret version af for eksempel, er det fredag.dk, det? ja. ja. ja. Altså, den ved jeg ikke, hvem det er, der holder liv i den. Men den er jeg også bare glad for, at jeg skulle tit derinde lige tjek. er det, er er det, det? forældre? Jamen, <laughs> det er jo to, to, det tror jeg er med noget på spil to web-anbefalinger. Det er enmilliardpizzaer.dk, og så er det erdefredag.dk. Det kunne vi godt have med som et, et fast segment web-anbefalinger. Ja. Web Men jeg skal lige høre, okay, så der er jo i virkeligheden, hvad er det, 8 eller er det 10 forskellige sådan, øh, ja, altså sådan paragrafer? Altså, to, to gange to linjer? og så er du ligesom optaget 10 af hver af dem, og så kan den ligesom kombinere det over 10 forskellige beats, mm. og så spytter den en rap pizza ud til en. Det er rigtigt, ja. Så, du har ikke stået og lavet en milliard sange. Nej, og de findes faktisk heller ikke endnu. Altså, de bliver ligesom genereret, i det man går ind på den der hjemmeside, og så er der noget af koden, der holder styr på, hvilke pizzaer, der allerede er blevet genereret, så de ikke bliver genereret igen. Så man altid får en pizza, der aldrig før er blevet genereret. Jeg tror også, der var nogen, der diskuterede det inde på internettet, at det, det var et urealistisk projekt, fordi at serveromkostningerne ville være så høje. Men vi hoster jo ikke en milliard pizza. Altså, det ville virkelig være gigantisk. Jeg kan ikke huske, hvor mange til det ville fylde. Det ville være meget stort. Så, så, så de bliver ligesom lavet on the fly. De... Ligesom en god pizza. Den, den skal laves efter bestilling. præcis. <laughs> det er rigtigt. Det er helt rigtigt. Altså, hvor lang tid har det her taget at lave det projekt her? Det har nok taget et par år, eller sådan et eller andet. Okay. Men altså jo ikke, hvor jeg sidder hver dag og arbejder på det. Bare sådan ligesom, hvor der går nok Der går nok tre år, fra idéen virkelig begynder at samle sig i mit hoved, og til hjemmesiden eksisterer. Og ud af de tre år er der nok et halvandet år, hvor jeg arbejder sådan lidt mere intensivt på det, og begynder at holde nogle... Man holder måske nogle møder, og prøver at se nogle demoer, og snakke om, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer. Der er nogle, tekniske udfordringer, der opstår, Hvad skal man, hvordan skal man løse dem, alt sådan noget. Så, mm. ja. Det var så fedt der, det, det er jo også netop, altså, så vil man bare noget kreativt, det er jo bare, når man altså, man har lyst til at lave det her, som du har bare fået en pisse fed idé, så sådan, vi skal gøre det, og så man sidder sgu stadig i møder, og man sidder stadig og, du ved det, og arbejder på det her, for at få det til at leve, det er jo netop bare, Vær kreativ, fordi man har lyst. Altså. Straight up, altså det er også det der, et, som du sagde. Altså du har ikke, altså din ven, Lasse Korsgård, har ikke faktureret dig noget. Du har ikke fået nogen penge for det. Så, så spørgsmålet fra mig til dig er, hvorfor fanden gider du så lave det overhovedet? Jamen, jeg tror bare, så gerne jeg vil se det. Altså, Jeg vil bare gerne se, det eksistere. Jeg får ideen der. Og det er en ting, at det er sjovt at have ideen. Det kender man jo godt, ikke også? Man sidder hjemme med sine kammerater, og måske har man lige røgnet fødder eller, eller andet, sådan. Åh, kunne det ikke være grineren, hvis der fandt det sådan? Øh, men nogle gange så er ideen ligesom så grineren, at man er sådan, ej, det, det skulle vi næsten gøre. Det skulle næsten ske, det her. <laughs> <laughs> så det er simpelthen bare ud af sådan en kreativ, altså kreativ, skal man sige, øh, vilje til bare at se ting leve på en måde. Ja, jeg vil sige, den her, jeg får også nogle idéer, der er pænt dårlige, ikke også? Men den her ide, den synes jeg var så god, at den var jeg ligesom nødt til at forsøge at realisere skal vi lige prøve at lave en pizza live her i studiet? Det jeg ved ikke, jeg om ikke. Jon lige bare lige kan skrue op for lyden. Så kan vi lige prøve at lave den. Altså, nu trykker jeg bestil nu. Og så står der, at den bestiller en pizza. Og det går lige selvfølgelig lidt, som du sagde. Det er nummer 245.844.488, vi får her. Og vi kan bare lige prøve at snakke Du er den første lidt. i verden, der får denne pizza. Velbekomme. Velbekomme. Ja, den kommer nu. Kan vi mm. bare lige prøve at snakke lidt hen over det. Jo, man. Nu skal du. Fordi jeg er i pitsa humør. Ja, tak. Har sådan en fornemmelse, at hvis jeg ikke får pizza, bliver yeah. kort, det nemlig knævn. Ja, det jo verdensklasse. Jeg skal bede om den der nummer 63. Det Indtil er meget realistisk. Ja, ja. ja, ja. ja. Den verdenskalafrede idé. Ja. Ja. Nu går det ikke ja op. Og gerne en skive elektrisk <laughs> kommer der lige pludselig hele syret på. Og der. På, der kommer til replikker sidst, på. <laughs> har jeg alt <laughs> fra en <et> <laughs> <bagensmul Himalaya salt. laughs> Er det fresh? Giver det mening? Jeg er på vej. vi ses lige om leding. Æing. Ja, ikke? Der, er det, der, overhus der. Ja. det er Aarhus Det er Altså, den der pizza kommer aldrig nogen til til at blive spillet igen. Det gør den ikke, nej. Der kommer til at blive spillet en del, der minder lidt om. Altså, der kommer til at blive spillet nogen, der har det samme beat, og der kommer til at blive spillet nogen, der har den samme åbningslinje. Men lige den her, den kan, du kan jo downloade den, hvis du gerne vil gemme den, hvis, du, hvis den var helt vildt god, eller du kan... Ja. Du kan også godt sende linket til en ven, og så vil den person også kunne høre den. Men ellers så... Tjek den pizza, jeg fik her forleden. Den var bare bangen. Det var <laughs> synes, blå Østerkalvefilet. Og, ja, ja. og så er der, også, der er også på et tidspunkt, hvis man rammer den hele rejse, sådan noget med fileteret indenlov af en tæller eller sådan <laughs> ja, noget. Den kan det. jeg bare lige huske, fordi den er så god. Nå, om ikke, ikke, ikke mere om en milliard pizzaer. Øh, vi skal simpelthen øh, høre et nummer nu. Det er et, du har valgt, og det kan vi lige høre, hvorfor bagefter. Men det er et, der hedder Monologue about Bermuda. Det tænker jeg kommer her. Jonathan, Jonathan Yeah We want an know something Okay Well, have you ever been to Bermuda? Yes My band once played down there What did you like about Bermuda? Well, there was something in the air That kept soothing me and calming me down MAKING ME FEEL BETTER ALL AROUND WELL IT'S QUIET THAT FAR OUT at SEA Bermuda'S ABOUT 600 MILES EAST OF SOUTH CAROLINE THAT'S WHAT I SAY SO FAR Okay, uh, Niels, hvorfor skulle vi høre det her ALEN Lange nummer? <laughs> <laughs> uh, jamen, det er der flere grund til Monolog. about Bermuda Ja, yeah, altså dels fordi det er et super fedt nummer og det er ikke så tit, det bliver spillet i radioen så det synes jeg, det er, ja, oplagt at gøre det er lavet af, af en person, som er, står sådan, sådan lidt et, som er lidt et idol for mig. Altså jeg, er, jeg synes, at han er en meget inspirerende øh, musiker. Både i den måde, han, han skriver sangen på og indspiller sangen på, men også i den måde, han har valgt at, at have sit kunstneriske liv på. Og det er der mange aspekter i, men noget af det, er, at det som det her nummer handler om, altså, det er en version af et nummer, han har lavet, men det her det er sådan en liveudgave, hvor han virkelig snakker meget og fortæller om, præcis hvordan den der tur til til Bamuda, hvad der skete, der Jonathan Richman, han var med i sådan et virkelig, virkelig cool rockband. Meget, meget seje typer, Man, ikke de var fra New York. The Modern Lovers, tilbage i start 70'erne. Altså en helt legendarisk debutplade, jeg kan huske i pladebutikkerne, som en rockplade samler sig. Og sådan Åh, oh, har du den, og den er fed, og sådan. Øh, meget, meget cool og trendy, og den type musik laver Jonathan Richmond ikke længere. Altså, de lavede, så vidt jeg ved, ret beset kun egentlig den der ene plade. De var gået i opløsning i deres originale form, i hvert fald, at den plade udkom. Og den er sådan en plade, jeg ved sgu ikke, om den solgte en millioner eksemplarer, det gjorde den nok ikke, men den blev meget toneangivende for, altså, nogen kalder det sådan, det en, en punkplade. Altså, det, ja, det er en virkelig, elsket øh, afholdt plader. Den er også super fed, men det, som Jonathan, han synger om i den her sang, det er, at så er han ude som ligesom og ture med The Modern Lovers, og de kommer til Bermuda øh, og skal spille deres gigs, og de spiller alle de her fede guitar numre og sådan noget. Øh, men, at, men på sin tur til Bermuda, så er det der, hvor det går op for ham, hvor stiv i det, han egentlig er. Fordi han ligesom spiller de her numre, som er sådan nogle lidt punkagtige agtige nummer, sådan, Øh, der der jeg er sur, du er dum, og sådan noget, og så, og det, de har måske ikke lige den store reaktion, det er også lidt mærkeligt, at de er blevet booket ind på sådan et, et hotel til at skulle, altså ligesom være husorkester -agtige. altså det, det er også lidt malplaceret, men så er der de her Bermuda-bands, der spiller sådan noget Kalypso-musik, uh, og han siger, at de står bare ligesom sådan nogle 40-årige mænd, som han på det her tidspunkt, hvor han er ret ung, opfatter som om, at de er, de er meget gamle, og de står ligesom bare, bassisten står sådan ligesom, Dum. Dum. Og, og bare chiller helt vildt. Og så spiller de sådan en good vibes nummer. Som så og, og, og the crowd goes wild. Altså, folk, folk elsker det der. Og så i stedet for at være sådan... Fuck, hvor er det bare uretfærdigt, og de er bare dumme dem her, der laver det her åndssvage e musik Jeg laver seriøst punk Musik fra New York. Så Jonathan sådan... De har sgu fat i den lange ende, dem her. Det er det, jeg har lyst til at lave. Jeg vil, jeg vil sådan hen imod det der, og så begynder han at købe nogle plejer med det her. Så siger han, bandet, det kom så skulle aldrig rigtig oven på den der Bermuda tur der. Så. <laughs> ja. så, det, ja. så på den måde er det vel lidt nummer, der der handler lidt om at mærke efter, at være nysgerrig og gå derhen, hvor det fede er på en eller anden måde. Ja. Ja, ikke Bom, klart. Hvor man kan mærke basen. <laughs> <Dum. laughs> men det er også det, men nogle gange så bliver man også forundret over, altså for eksempel sådan, altså nu, nu tager jeg bare noget, som er, har været meget sådan, populært kendt her, men sådan noget, som Candice, at du ved, at det bare kan køre rundt på en eller anden måde, ikke? Altså, mm -hmm. at der faktisk er folk, folk, der aftager det der, ikke? Selvom man tænker, åh, oh, du ved, der er nogle vil sige og oh, det der, det er simpel musik, og opbygningen er forkert, og de spænder bare guld på, på folks, hvad skal man sige, vanedyr og sådan noget, ikke? Men det fucking virker jo. Altså, ikke fordi jeg skal sammenligne det på den måde, ikke? Men der er bare, jeg tror, man har en eller anden forestilling om som kunstner, altså så står man, jeg skal lave det her kun, ikke? Altså, man kan kun lave det, vi laver her på en eller anden måde, men man kan sagtens gå i en anden retning. Det er i hvert fald det, jeg sådan forstår ud af det der på en måde. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, det giver det. det, det, det synes jeg giver god mening. Ja. Og så tror jeg måske også, at... Altså, nu er jeg jo ikke inde i hovedet på Jonathan Richman, men, men at det, der også handler om for ham, det er at gøre op med en eller anden idé om, at hans musik skal være stor ophøjet kunst, altså og så gå lidt mere i retning af, hvor er glæden i, i det, han laver egentlig hen måske Ja. Vi snakkede også lige uh, før om, uh, mens uh, musikken spillede, uh, at en milliard pizzaer for eksempel også, det, det, det kunne også have været eksekveret som uh, nogle dybfølt uh, digte eller et eller andet, og så kunne det være, at man havde taget det op til sådan en, nej gud, hvor er det stor kunst på en eller anden måde. Ja. Men der ligger noget me mega smukt i at tage sådan en idé, som jo er en mega genial idé, og et fedt stykke kunst, og så handler det om pizzaer. Altså. Totalt. Men der burde, der burde blive lavet mere kunst om, om pizzaer og sådan noget, ikke? Altså, en ting, jeg har undret mig over, ikke? det er... Altså, nu snakker vi tit om det der med... Altså, eller tit, nu snakker vi om det her med... Skal man leve af sin kreativitet eller leve for den? Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke bliver den nye danske Dr. Seuss eller sådan noget. <laughs> Ja, altså som et eksempel på en person, der, der har øh, lavet, lavet boksen, eller hvordan. Eller, ja, ja. ja, blandt andet. Eller bare blevet mega kendt jo, ikke? Fordi de der børnerim, som han laver, amerikansk forfatter, øh, som laver de der katten og hat-rim og sådan noget, det er ikke mm -hmm. meget simple, men fede historier. Jeg får lidt den, hvad skal man sige, den per perspektivering til dig i det der, ikke? Mm -hmm. Ja, jamen det er et godt spørgsmål. Altså, jeg kan jo ikke udelukke, at det nogensinde sker, men øh, jeg tror ikke, det kommer til at ske... Både fordi jeg ikke rigtig arbejder for det. Jeg tror, man skal grind hårdere, end jeg gør, hvis det der skal ske. Og tror jeg også, det er nok en lille smule for weird, det jeg laver. Og jeg er nok også sådan lidt, øh, jeg er ikke så villig, eller ikke så super entusiastisk om, at skulle gå på kompromis eller lave noget, som noget andre synes er en god idé. Så nej, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg tror, at da jeg lavede min første store, den der, jeg lavede nummer, der var en Drake-powdy, som hedder Hotline Blinkesmiley. Og uh, så altså, handler ligesom om, at en af mine venner er flyttet til København og ikke længere ringer til mig. Lidt ligesom, altså det er en par på Drakes nummer, ikke? Nå, men så lavede jeg det nummer, og jeg var bare sådan, det her, det er jo genialt, ikke? Altså det kommer bare, wow, kan vide, hvordan det egentlig bliver at vågne op i morgen og have 5 millioner views på YouTube. Og så øh, vågnede jeg op næste dag, og så havde den måske sådan 5 views eller et eller andet, ikke? Og det tror jeg egentlig var meget godt øh, at have den oplevelse, fordi at så gik det op for mig, at... Øh, Selvom jeg laver noget, jeg synes er virkelig, virkelig morsomt og har et stort potentiale, så er det ikke sikkert, at der er særlig mange andre, der, der synes, det er så sjovt. Eller... Der er nogen, der synes, det er rigtig sjovt, og jeg er rigtig glad, hvis de finder det. Men ja, siden da har jeg nok ikke haft de store forventninger til det, jeg lavede. Det var en dejlig, øh, ja, jeg, hvad, hvad kalder man så noget, sobering. Ja. Altså, man bliver lidt drolig omkring det, og sådan, okay, nå, realistisk, okay. Og så handler det måske om noget, noget andet endnu en ideen om, at noget bliver meget eksponeret. Det har jeg nok ikke. Men hvorfor, altså, gider du ikke den grind der? Gider du ikke slå igennem? Altså, er, der ikke, er der ikke noget, der, sådan, I der, der tænder dig for at sige, nu skal jeg fucking leve det her rap shit? Nej, det er der ikke. Jeg vil godt gøre mig umage med det, jeg laver, og det føler jeg også, at jeg gør, og bruger en ret lang tid på nogle af de der projekter. Det vil jeg godt grind med, men jeg har ikke lyst til at grind i forhold til at og prøve at shoppe det til et major label eller sådan noget. Altså, den del af grinden har jeg ikke noget interesse i. Og jeg har et øh, rigtig godt fuldtidsarbejde som IT-supporter, så jeg har absolut intet behov for at, at tjene penge på det, jeg laver. Men hvorfor ikke, Nils? Altså, hvorfor, hvorfor, ikke? hvorfor vil du ikke prøve den der at sige, fuck det der IT-supporterjob, og så bare tage <laughs> den derfra? Jeg ved ikke, hvad vil fordelen øh, være i det? Altså, så vil jeg jo være lidt ligesom... I starten hørte vi det der amatør til nummer så ville jeg jo være lidt til salg. Altså lige nu, når folk... Det er ikke, og det er slet ikke, fordi jeg vil virke som en arrogant type eller noget. Men når folk spørger sådan, hey, kan du ikke... Øh, min, øh, min fætter, han har fødselsdag, og han er bare helt vild med det, du laver. Og kan du ikke komme lige og spille øh, en koncert, vi betaler for det eller sådan noget? Så plejer jeg at sige nej. Og det er ikke, fordi at, øh, at jeg er fin på den eller noget. Det er måske bare sådan, jeg. Ja, har som lidt en princip til, at jeg spiller offentlig gigs, så hvis der er et eller andet spillested, der har lyst til, at jeg kommer, så vil jeg gerne komme øh, Men alle mulige private ting. Det har jeg ikke lige tid til. Altså, man kan bruge så meget tid på det. Og hvis jeg nu ikke havde en, en, en indtægt, så ville jeg nok være nødt til at gøre mange af de der ting. Øh, det tror jeg også, der vil komme meget godt ud af, men... Øh, men jeg synes, egentlig, det er meget rart bare at være fuldstændig fri til at lave det, jeg har lyst til. Altså, hvis jeg nu skulle prøve at tjene penge på at lave musik, så tror jeg ikke, der havde været en milliard Det er jo halvandet år nede i toilettet <laughs> i forhold til at få en karriere. <laughs> men er det, er det altså, nu kommer et lidt fransk spørgsmål, at fordi du ikke er god nok? Øh, altså, det kan jeg da ikke udelukke. Altså, ja, altså, det er svært at vurdere, hvor god man selv er. Øh, altså, jeg tror i hvert fald ikke, der er nogen, der får succes, som ikke er dygtige. Øh, men jeg tror også, nogen er. Nogle er meget målrettet efter det der. Men jeg vil så sige, at jeg har en del øh, venner, som er kan vi sige, mere professionelle musikere, end jeg er. Og jeg har også nogen, der er semi-pro, og som godt kunne tænke sig at leve af det. Og som har grindet rigtig hårdt i mange år. Og der må jeg nok bare sige, uanset hvor dygtig du er, og uanset hvor hårdt du grinder, så er der altså absolut intet. Altså du er ikke engang i nærheden af en garanti, for du kommer til at kunne leve af det der. Øh, der er så mange måder det er det nemmere at tjene penge på, end at prøve at leve af øh, royalties og honorar for, for koncerter. <laughs> så det der med at være kendt rapper, det siger dig ikke så meget? Nej, det gør det ikke. Det er jo mega nice erkendelse også at komme til, at det netop ikke... Det, det, for dig handler det om at kunne bruge halvandet år på at lave milliardpizzaer. Helt sikkert, ja. ja. Det er frihed. Ja. Nu siger du det der med, at du ikke spiller sådan private gigs og sådan noget. Skal du ud og spille i år, nogen steder overhovedet? Jeg så spillede sådan et uh, gig som elevator uh, elevatorfører på loppen 9. juni, uh, som er... Ja, uh, yeah, jeg varmer ligesom op. De spiller noget syrerok, og før de spiller det, så kommer man og spiller noget, <laughs> noget Det lyder helt sindssygt. Så først er altså, bygget for laserheste, og så syrerok bagefter. Ja, det lyder ikke som en hyggelig aften. Ja, det lyder faktisk som, det lyder som syret aften, vil jeg sige. Ja, ja okay. og så skal jeg også spille uh, i Aarhus. 10. juni holder jeg sådan lidt release, tror jeg. Øh, på Nørrebro, på den der musikvideo, jeg har lavet, fordi jeg har markeret, at den ligesom er færdig. Øh, og så i Aarhus, jeg tror det er 8. juli, eller et eller andet så spille. Jeg plejer egentlig, med mindre, at det ligger rigtig dårligt i min kalender, så hvis, det, hvis et spillested eller hvor det var, skriver, at de gerne vil sætte en koncert op, så plejer jeg at sige ja. Øh, så, så man kan følge mig lidt på Facebook, hvis man er interesseret i at finde ud af, hvornår jeg spiller en koncert. Det sker med jævne mellemrum. Ja. Og det der, når du, sådan, når du går på scenen for fx, altså, at det, det, jeg går ud fra, at det er en eller anden form for persona, du iklæder dig på en eller anden måde, når du ligesom er derinde. Når du går fra Nils Kern til Emilio Hestepes. Altså nu har jeg set dig på, på altså, form, du har en rimelig, hvis jeg lige skal beskrive den for lytterne, du har en rimelig almindelig t-shirt på i dag, hvor der står Julian Baker på, altså du ved, øh, du ved sådan en tegning af en hund, og sådan. Og, men når du optræder, så har du sådan en gjort det på, og en, en lidt sjov cap og sådan noget der. Hvor kommer det fra, det der? Ja, yeah, jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvor det er, det kommer fra, men øh, jeg kan huske faktisk, dengang vi spillede dengang jeg var med i det der rockband, da jeg var teenager, så spillede vi på et tidspunkt nogle koncerter sammen med Dune, altså, før de, øh, altså mens de stadig spillede som små steder, ikke? og vi spillede sådan dobbeltkoncerter. Øh, de var lidt mere proff allerede, dengang vi var, øh, men, øh, men de havde for eksempel kostymer, eller hvad man nu skal sige, de havde ligesom det tøj, de tog på, når de skulle spille, og det tror jeg egentlig var lidt inspirerende. Øh, men ja, der er i hvert fald en... en jeg, jeg kan godt lide ideen om, at når man skal optræde, øh, så tager man et eller andet kostyme på, fordi så er der ligesom en, en forskel på, hvem du er, når du står op på scenen, og hvem du ellers er, når du ligesom bare render rundt. Altså det ja. er jo en, en performance af en eller anden art. Så det. det er måske også okay, at folk kan mærke, at der er lidt en afstand mellem ja, den person her og altså mig. Ja. Øhm. Nu tror jeg, det er tid til musik, og øh, det er et nummer, der hedder Ukendt af Rune Kuder, og så kan vi lige høre, hvorfor vi skulle høre det. Det er min, øh, det er min kære medfacilitator, facilitator kontrollør øh, Morgen Christiansen, der har valgt det, men øh, det hedder Ukendt, og øh, det går også lidt i tråd med, at Emilie Hestepes gerne vil forblive lidt ukendt. Den kommer her. Og mit et par hundrede sange som der. For min slags, vi kommer i to. Der er det tomme glas, og det der kommer fyldt op med juice. Mange gange har livet bare givet mig citron. Så jeg bræsser saften, hvorfor jeg ikke delte med nogen? Hvis du spørger om saften, det er noget, alt vi kunne bruge. Siger jeg, det er som at spørge klaus. Man... Rune Kuda med øh, ukendt Morten Christiansen. Hvorfor skulle vi høre det her? Jamen, øh, jeg synes, der er, der er noget sprødt, øh, selvfølgelig over nummeret. Det, det er et flot nummer, men så er Rune Kuda også bare... En artist, som jeg synes er mega fed, og som jeg har fulgt lidt på de sociale medier. Og han poster ligesom sangen hvor han bare står og rapper ved sin UPS-bil, og ligesom, du ved, lægger ikke skjul på, at han er ukendt. Og han arbejder for UPS, og så laver han rap ved siden af, hvor jeg synes, at der, der kan ligesom være en tendens til, at man måske også nogle gange prøver at fake, at man ligner, at man har klaret den, at man ikke er amatør længere, selvom man måske stadig er amatør, uh, der synes jeg, det er mega fedt bare at klemme det og være sådan, hey, fordi det er ikke det vigtige, om du lever af det, eller om, altså, hvor du er. Det vigtige er, at du ligesom laver noget. Hvad synes du om det, Niels? Jamen, det synes jeg, det lyder meget rigtigt, ja. Jeg synes også, det var fedt nummer, ja. Det var, jeg, jeg, jeg kender ham faktisk ikke, men øh, jeg vil lige tjekke det ud, når jeg kommer hjem. Helt klart, okay. Altså, jeg synes også, det er fedt. Jeg har kun hørt det en gang, det var så anden gang, jeg hørte det nu, men altså... Altså, vi giver den op. Det prøver vi i hvert fald på en eller anden måde at give den op for, for, for, for hvad skal man sige, ukendte musikere, det her også. Det vil vi i hvert fald gerne. Øhm, de her sidste 15 minutter vil vi gerne bruge på nogle gode råd. Og hvis du ikke ved, hvad du lytter til, så lytter du til øh, sæson 4 med noget på spil. Mit navn er Christoffer Tauber. Ved siden af mig står Morten Christiansen. Han er mit kontroller 1 2 1 øh, ved siden af mig. Og over for mig står Nils Kern, som også bliver kendt under navnet Emilio Hestepis. Og hvis jeg skulle spørge Emilio Hestepes, hvad er et godt råd til en ung musiker, altså som du vil give dem sådan lige her på, på stående fod? Det kan komme fra alle mulige vinkler. Men hvis du har et eller andet, du lige tænker, hvad skal en ung musiker på, på 18 år lige vide, inden de går ind i den her branche her? Hmm. Altså, jeg, jeg føler jo faktisk ikke, at jeg er inde i branchen. Jeg føler, at jeg står udenfor øh, på en eller anden måde. Øh, men ja, hvis jeg skulle give et godt råd, så ville det være, at... Det vigtigste, det er at have det rigtig sjovt og lave noget fed musik. Og hvad der så sker med det fede musik, det synes jeg, man må selvfølgelig godt holde lidt øje med det. Men jeg har faktisk en lille smule nogle gange lidt ondt af de unge mennesker nu til dags på den måde, at det er så sådan tydeligt kvantificeret, hvordan det man laver klarer sig. Jeg blev ved med at snakke om det der rockband, jeg havde i teenageårene. Men vi lavede jo en demo -CD på et tidspunkt. Det gjorde man dengang. Så tog et studie faktisk og fik indspillet en relativ. Vi havde sparet 5.000 kroner op. Så et studie indspillet vores nummer, og så fik vi trykt nogle CD'er. 100 CD'er måske eller et eller andet. Ikke? Og så kunne vi dele de der CD'er ud. Vi kunne sælge dem for 40 kroner, når vi havde en koncert, eller vi kunne også sende dem til måske en radiostation, eller virkelig forhåbningsfuldt til et pladeselskab eller give dem til nogen fra klassen, eller på den lokale på eller hvor vi kunne komme af med dem. Og så tænker man jo ind i sit hoved, nu er den derude, det er fedt, folk elsker vores øh, fede rocknummer. Øh, man finder jo ikke rigtig ud af det, fordi du kan ikke se, om nogen har øh, hørt den CD, du har givet dem. Øh, men nu til dags, når du tilgængeligt gør din musik via YouTube, Spotify, Soundcloud, så kan du se nøjagtigt, hvor mange gange det er blevet lyttet til. Nogle, gange, nogle steder er der en like-funktion eller en kommentarfunktion, Og så... Altså, det er jo fedt nok, hvis man har lavet et eller andet, der bare lige pludselig, måske på grund af nogle algoritmer, eller hvad det kan være, eller fordi det er super godt, eller fordi det bliver promoveret et pladselskab, eller whatever, klarer sig rigtig godt, øh, sådan talmæssigt. Øh, men, men jeg tror i hvert fald, hvis man på nogen måde kan lade være med at fokusere på det, og så i stedet fokusere på den del af det, som er bare at, at lave nummeret. Fordi hvis, du har, hvis dit mål er at lave et rigtig fedt nummer, og du så laver et rigtig fedt nummer, så er du i mål, og så kan du fejre det. Men hvis dit mål er at lave et rigtig fedt nummer, som så skal have en eller anden kæmpe gennemslagskraft, så hvis det ikke sker, så er, der sådan, så er det som om, at det ikke var fedt. Eller sådan. Og det var jo fedt. Du har jo lavet et fedt nummer. Ja, lige pludselig er det ikke den, den øh, kreative proces eller det kreative produkt, som, øh, som er det, der tæller. Det er, hvor mange har set det, og det er jo øh, ja, en forkert målestok måske. Så hvis for eksempel det er jo så altså, så dit råd i virkeligheden, hvis man lige skulle opsummere det på en måde, så er det også måske at holde dig en lille smule ude af en eller anden branche. Det kan så være, om du vil være maler, eller musiker, eller øh, whatever. Noget andet kreativt, du gerne vil lave. Men, men måske holde dig lidt ude af branchen, og så prøve at leve for det kreative. Altså prøve ligesom at, at, at, at, at få mere glæde ud af det, end at få glæde ud af faktisk at, at, at nå dertil, hvor du kan leve af det. Altså det vil jeg i hvert fald sige, det er også en vej, Altså, hvis der er nogen super professional-minded øh, typer, ligesom folk, der også kunne være iværksætter eller sådan noget, der har et helt andet drive end jeg har, og som ser det på en anden måde, så skal de jo gøre det, de vil. Men man skal også bare vide, at, at musik kan også være noget, man laver øh, for sjov, og hvor et endemål er at lave fed musik, og det vil jeg mene, at det er nemmere at få succes ud fra de parametre og have en god oplevelse og et godt forhold til det, end hvis man fokuserer meget på for eksempel at lave noget, der er rentabelt. Altså hvor kedeligt kan det blive, men, men det tror jeg virkelig, det kan være en dræber, hvis det er det, man fokuserer på. Ja, der er også lidt blevet solgt øh, den der historie øh, i vores tid, synes jeg, at... Øh så lægger man øh, en sang på SoundCloud, og så øh, vågner man op, og så har Drake ringet og sagt, øh, hey man, øh, skal du ikke over op på mit pladselskab? <laughs> ja. Altså, det, det er den historie, der ligesom tit kommer med nogle af de der artister, der bryder igennem meget hurtigt. Ikke? Ja. Men der bliver aldrig fortalt den der historie om, hvor mange numre, de lagde på SoundCloud inden, eller hvor meget, at de... Du ved, de kendte alle mulige privat, som de har været i studier med, og alle mulige ting, ikke? Så altså, den har jeg selv faldet i, at man har været sådan, gud, what? Så gjorde de bare det der, og så, du ved, så var det bare livet derfra, ikke? Sådan er det heller ikke i Du ved, hvad de siger i branchen. Æ, overnight success takes 10 years. <laughs> <laughs> ja, det må være med at være her. <laughs> ja, okay. Det er, det, er næsten den her, øh, det er næsten overskriften på det, øh, det her artikel. Eller ikke artikel. What the fuck. Vi har været i gang længe. Men den her episode her. Overnight, overnight success takes 10 years. Det synes jeg, jeg opsummerer det meget godt. Altså, det kan godt være lidt sådan en, en, en, en, en, en falsk forhåbning om, om den nu siger jeg amerikanske drøm, eller hvad man nu siger, ikke? Hvad vi så, altså, hvad, hvad, hvad så, altså, jeg prøver lige at stille et andet spørgsmål. Er du så sådan lidt imod den der tendens til, at man lægger alt op på Instagram, man har lavet? Næh, de, der er nogen, der sagtens kan finde noget af at styre det, og sådan det, det synes jeg bare, de skal fyre den af med, altså hvis de har det godt på den måde, det er en chillere måde for dem at kommunikere med, med folk på, så ja, det det synes jeg da bare, de skal gøre, men, men, jeg synes bare ikke, det er der, man skal søge sin validering eller tilfredsstillelse ved det at lave noget kreativt. Det skal enten være i processen, at man simpelthen synes, det er sjovt at skrive og indspille og alt det der. Eller det skal være i at have produkter. Sådan har det meget selv. Nu findes nummeret hjemmesiden og nu synes Det synes jeg er sjovt. Der er også nogen, der synes, det er sjovt at, at spille koncerter. Det kunne også være et mål i sig selv eller sådan noget. Men, men at måske fokusere lidt mere på det. Giver det mening? Ja, det giver super god mening. Så i virkeligheden ikke... Altså nu bruger jeg eksempel med Instagram, fordi det er der, hvor mange mennesker også altså, søger succes. Altså fordi så, hvis du har fået 100 likes, så tænker man, okay, fedt nok, hvis du er vant til at få 33, eller hvad fanden det nu måtte være, ikke? Men så i virkeligheden det der med ikke at se succesen som et, et mål i Instagram-likes eller Facebook-likes, men så se succesen for dig selv. Altså, du er fucking blevet færdig med det her, det er fedt. Og du har måske vist det til nogen, som du kender eller ikke kender, og de siger, ja, det er også meget fedt, det kan være nok i sig selv, hvis jeg forstår det rigtigt. Helt sikkert. Altså, jeg synes at det, det fedeste er, hvis jeg laver et nummer, og min kæreste synes, det er mega fedt, eller en af mine homies. Altså, det der, det er godt nok sjovt. Eller... <laughs> <laughs> nu er du, du IT-supporter, altså, hvordan kom du ind i det? Um, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, efter jeg havde, øh, jeg tog den der bachelorgrad, og så var der ikke lige nogen jobs, der hang på træerne, og så kom en vikar chance øh, som IT-supporter. Og så fandt jeg ud af, at jeg faktisk rigtig godt kunne lide det. Um, efter et stykke tid, øh, og så var jeg sådan lidt... Øh, så er det så vist sig, at øh, der er rigtig meget arbejde at få som IT-supporter. <laughs> ligesom der nok altid har brug for elektrikere VVS og mange ja. andre ting. Og der er okay arbejdsforhold, og jeg kan egentlig godt lide arbejdet. Altså, man hjælper nogle mennesker, der har et eller andet problem, de ringer ind. Og 9-10 gange, så løser man deres problem, og så er de glade, og så... Øh, Øh, ja, når klokken bliver 16, så, så tager man hjem og, og slapper af, og så tænker man ikke mere over det. <laughs> Bestiller en pizza på... Ja, Emilie har du? pizza. Tager du, altså, sidder du så også på dit arbejde og rapper nogle gange? Du, nej, du bars? det kan jeg faktisk ikke, nej. Øh, altså, jeg er ikke særlig kreativ på arbejdet. Det, hvis jeg skulle nævne en negativ ting ved at være IT-supporter, så kan jeg sige, at for mit vedkommende, så er det ikke super kreativt stimulerende. Øh, altså, jeg har svært ved at... Fordi jeg har nogle gange tænkt over, at der kan godt være nogle vagter, hvor der ikke lige sker en skid at det kunne måske være meget fedt, hvis man kunne bruge den der tid til lige at lave et eller andet kreativt arbejde. Men jeg er faktisk lidt tom for idéer øh, <laughs> inde på det der kontor. Jeg får nogle bedre idéer. Jeg skal lige 3 kilometer væk fra kontoret, så begynder de at komme <laughs> igen. <laughs> okay, jamen det er altså fair nok. Men jeg altså... tænker, der kommer en eller anden sådan en øh, milliard it-råd. <laughs> er DK snart. så kan man ringe til sådan en hotline, og så kan man få et eller andet, et eller andet godt råd til, har du prøvet at genstart? <laughs> der er jo faktisk den der sang, du lavede, som er, hvad den hedder, en øh, venlig, venlig og imødekommende IT-supporter. <laughs> og det er jo så bare overhovedet ikke en venlig og imødende, imødekommende IT-supporter. Kom det ud af, og du var IT-supporter der? Ja, ja, jeg tror bare, jeg synes, det var sjovt. Altså, folk har lidt noget fordomme øh, over for IT-supporter, øh, og der er der, jeg synes generelt, folk er rigtig gode, men der er der helt sikkert nogen derude, der ikke er super hyggelige at snakke med. Eller sådan, folk har lavet en frygt for... Folk siger tit, at oh det er sikkert et dumt spørgsmål, det her. Som om, at IT-supporteren er sådan en ond person. Men det er jo en, der gerne vil hjælpe dig egentlig. Men så sangen her handler egentlig bare om, hvor IT-supporteren virkelig er et kæmpe fucking røvhul. <laughs> okay, nu har vi ikke så forfærdig lang tid tilbage her i, i studiet på, på 24-7. Og hvis du lige er tunet ind, så lytter du til sæson 4 med noget på spil, og vi prøver at finde ud af, om man skal leve af sin kreativitet, eller leve for sin kreativitet. Og så kan jeg jo stille dig det spørgsmål. Nils Kjern, a.k.a. Emilio Hestepes, Skal man leve af sin kreativitet, eller for den? Øhm, altså, jeg tror, når du siger leve af, så tænker du økonomisk. Ja. Ja. Øh, det vil jeg sige, det har jeg ikke selv haft noget behov for. Men man kan jo også godt leve af den. Altså, det kan ligesom give åndelig næring til dig her i livet, at du har mulighed for at udtrykke dig kreativt. Æ, at du kan finde ud af det, at du er blevet god til det, at du kan male vaser, eller folde papir eller lave fed musik. Æ, så det er jo også at leve af det. Altså, det giver dig liv. Æ, så på den måde synes jeg, det er en god idé at, at finde noget, noget gnist derigennem. Så du tænker, ikke den økonomiske del af det, det er jo det, jeg tænker meget sådan grådet i den her. Det er det der med, at man skal leve af sin kreativitet. Men du tænker også, at det kan, ligesom, tænker, det kan at det, også give dig liv. Jeg tænker, det er en fejlslutning. Jeg snakkede også med en for nylig, som var sådan, jeg tænkte, hvis man var filmen med, eller så kunne man komme i biffen gratis. Og jeg er sådan, ja, altså, det, altså, det, det er da en sjovt fantasi, men en biograf, eller jeg ved godt, at de er steget meget, men hvad, 100, 120 kroner, eller sådan et eller andet. Det kan du tjene på en time nede netto, hvis du gerne vil i biffen. Så den tid, det ville tage dig, og for det sponsoreret i Bergenske Tidene, det ville være helt sindssygt i forhold til, hvor hurtigt du bare kunne... Du kunne nærmest samle pant og tjene flere biografbilletter, end prøve at blive professionel filmermelder. <laughs> altså den der idé om, at det skal kombineres, og det skal være gratis, eller det skal tjene penge. Der er bare sådan, hvis det er penge, du gerne vil tjene, det er ikke så svært. Så hvorfor gør det? Altså, hvad er det, det der Street plade hedder? The hardest way to make an easy living. Altså, ikke, hvis du gerne vil med penge, så, så er der virkelig andre veje, du kan gå. Okay, ja. Yeah. Men tror du ikke også, det der med at leve af kreativitet, det også som om, at det, det opstår i, at netop den der med sådan, åh oh, ja, du ved, passionen omkring, jeg har bare lyst til at lave det her, jeg har ikke lyst til at lave andet. Men måske så opdage, at øh, jeg synes egentlig, det er ret sjovt at være IT-support også. Og, og, altså, tænker du også nogle gange, æh, Emilio, at det vil være for meget, hvis du skulle rap everyday all day, eller hvad? Ja, det kan du måske godt have ret i. Og jeg tænker måske også, at ja, det, jeg tror, du har ret i. Jeg tror ikke, jeg kan kunne være kreativ, det er ikke, 8 timer om dagen nødvendigvis i, i meget lang tid. Altså jeg tror jeg egentlig, det er okay at, at have lidt dynamik i det at nogle gange laver jeg noget, der er helt vildt kedeligt, og det skaber en rigtig fed kontrast til, når jeg laver noget, der er helt vildt grineren. Øh, men altså, hvis der er nogen, der fungerer i det der gear, og kan være kreativ og vild hele tiden, og på en eller anden måde kan kombinere det med at lave masser af skrejs, altså more power to them, go for it, det er da bare fedt for jer. Jamen altså, jeg elsker det. Der kommer en masse gode råd her, og jeg tror lige, hvis vi skal opsummere hurtigt så... Find noget, der giver dig, gist, gi giver dig gnist, men more power to you, hvis, øh, hvis du gerne vil tjene penge på, øh, på, på dit skid. Det her har været den første, det første afsnit af med Noget på Spil med mig, Christoffer Tauber og øh, Morten Christiansen. Og øh, tusind tak til dig, Nils Kjern, Emilie Hestepest, fordi du kom forbi. Tak for invitationen. Og øh, nu der er, øh, musik. Fedt. Tak for nu. Listen up, motherfuckers. Why you motherfuckers keep staring at my dick? Staring at my dick, stop staring at my dick. Yeah, all you motherfuckers keep staring at my dick. Staring at my dick, stop staring at my dick. Working out at the gym, but you staring at my dick. Staring at my dick, stop staring at my dick. Trying to buy a muffin, but you staring at my dick. Staring at my dick, stop staring at my. I walk with my mom, but you're staring at my dick Staring at my dick, stop staring at my dick Trying to start a conversation, but you're staring at my dick So why your motherfuckers keep staring at my dick I'm walking downtown to a nice cafe I order a coffee and a coffee